Mirëmjes Shqipëri. Është një tjetër e hënë. Mirëmjes miqë, ne zgjuar që orë në orën 7. Mm -hmm. Jemi së bashku, ora është fikse 7:4 minuta në këtë momente. Ne ju themi mirëmëngjes, dhe jo vetëm, po ju urojmë një ditë të mbarë dhe një javë të mbarë. Absolutisht. Urojmë që përen, të gjithë të jeni me energji java. Tënden duke bër ato gjërat e tjera në mënyrën sa më të mirë të mundshme edhe sot, një ditë tjetër me me sfida të reja. <ștus> 25 shkurtës data sot. Në shkurti më sa duhet po ikën. Estou mais curta Que estou já me fez dito de java Se i bie te fundit te shkurtit. Jo do mbyllat te enten, se es me 28. Po, Teinte na kap dhe muaji tjetër. Po, 1 marsi. Po. Megjithatë, sa i shkurtër që ishte vërtet, ëh? Ashtu ishte, më mirë. Kur kalon mirë, të duket gjithmonë një muaj i shkurtër. <të> Besoj <të> se po ajo po do të jetë arsye. Shumë ftohtë. Ata që kanë hapur radion edhe në orën 8 duhet të shkojnë në punë, ju themi zgjouni. Zgjouni. Ne vrat ma ader. Edi pse se i jepni snooze alarmit edhe do ju shkojë ora 7:30. Së të bëjë një gati Së të të pacerek pa E da i gjusë morë Shë të të rënë I ka shpejt Orë është e qudishme Sot nuk mu deshë të bëjat Triku në snuzit E, e snuzi, ke parasysh që uh, Gjdo 5 minuta bje snuzi Uqova edhe, edhe, edhe un, fjeta Uqova. E fjeta mendjen E vërtet Thashe diqfar Qo edhe kur son Anglezet Get it done with Mbële këtë mua bet Mbële këtë mua bet Edhe <laughs> jo vetëm kjo Po E dhe çdo herë të thojë Arudma hoqë. Zgjimi, zgjimi. Ëh, muzikë më mirë se muzikë. Është zgjimi muzik. dhe janë momentet e para ende sa Char, që jemi këtu. Çfarë luajmë? Sot si fillim ditë altin. It's a beautiful day. A ah, është? Oh, wow. Michael Bublé. Ë bukur është ditë. Yes. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by by yourself and i don't know whatever want to tell the seem of someone's dream. He said that we should just be friends while well, I came up with a line and I'm sure that it's for the best but If you ever change your mind I'm gonna hold your breath Cuz you ain't not there with me That baby I'm really mm, When you said good It's so my turn to fly It's so the girls getting blind Cause it means you know I'm playing this guy like a fool Cause now I'm alright You might have had me caged before But not tonight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 Think I'll take up my time with thinking of our breakup and you've got nothing coming in your way 'cause it's a beautiful day. Mm -hmm. Beautiful day for oh, baby any day that you gone away. It's a beautiful day. Shia dhe aroma e kafes në mëngjes nuk do të ah. ndroja as me një milion dolar wow, <laughs> <yeah. laughs> Këna qësit e thjeshta dhe të vogla të jetës kanë më te përëndësisa ato materiale mendojion. Se ato një milion dolar <laughs> pra, Me gjitha të, me gjitha të, uh, sotë e nisi me një thënje të Helen Keller ditën për sot edhe më pëlqeu sepse oh, është është një thënie për mundësitë reja, por edhe edhe për të mos mbetur mbas atyre të, të vjetrave që ndoshta nuk i kemi kapur dot. Mm -hmm. Ajo ka thënë, po e përkthei direkt nga anglishtia kështu si një dorë të shpejtë, jo. kur një kur një kur një der mm -hmm. lumturie, kur një der lumturie mbylllet, ka thën Helen Keller, mm -hmm. një tjetër hapet. Por shpeshherë Ne e shohim për një kohë ka që të gjatë këtë, do, këtë derën e mbyllur Sa që nuk arrim që të shohim tjetërën që është hapur për ne Ideja është qëfar doj që ndodhë Që ne e quajmë në thojnë za dis fatë ndo një herë idea mm -hmm. atribuojmë vetes ose zgjedhjeve tona të gabuara sepse shpeshherë mundu ndodhi kjo gjë. Ideja është që të mos rrim shumë me kokën mbrapa duke i menduar këto veprime sepse nuk sjell asnjë lloj fryti të mendosh për gjërat që tashmë kanë ikur, ndoshta edhe vendime të gabuara ndonjëherë që të kanë mbyllur një portë. Lumturie po themi, sepse një tjetër hapet, është pak a shumë ne e themi në shqip, Zoti të hedh me një dorë të prët me tjetrën për besimtarët, sigurisht se ka dalje që mund mos ta besojnë si thënie, po Uh, paka shumë, këto thot e dhe Helen Keller Më përpichu një më shumë të shikoni këto mundësit e reja Dhe mos shikoni shumë mundësit e vjetra që ka nikur edhe i keni humbur Por është qodicme, të që diqme është të që diqme Ti mund të kalosh orë të tëra Duke menduar edhe duke analizuar Sepse ke bërë këtë gjë Pa, uh, pa shumë Pa par atë uh, anën tjetër Ndo është ta për t'i dhe një tjetër drejtim edhe, uh, edhe rrugës ku i e futur Ehm uh, Po nuk duhet, është shumë e vështirë. Nuk duhet sepse është është është edhe e gabuar si mënyrë që të të sillesh me veten, sepse mm -hmm. e e vret më shumë veten, e lëndon më shumë veten në fakt. Nëse qoftë se rri edhe mendja të rritet akato që mund të mos mos ke shpër në rregull apo është shumë e çuditshme po të prish edhe ditën. Domethënë ti përpiqesh që të japësh një tjetër rendiment ditës tënde dhe përsëri fillon dhe e lodh veten duke menduar se pse bëre këtë gjë, pse ata bëjnë këtë gjë, pse ti duhet bësh. Shumë mirë. Pra, të gjitha gjërat e pamundura ato që na tërheqin më shumë. Prandaj dhe të shkon mendja tek ajë gjëja që ti s'mund ta kesh të thot, pse s'mund ta kesh. Ju nuk është çështja vetëm të, të, të, të, të, të gjërat që s'mund ta kesh, tek gjërat që ti ke bër ë uh, apo që të tjerët bëjnë kështideja mm. dhe normalisht ë um, pa Ti e sheh që nuk po jep drejtimin që do, apo e sheh që nuk po bën gjën që ti do. Mhm, mm mhm. Mm Ësht, shikoj, nuk është absolutisht e lehtë. Njëriu është një një qenie që gjithkohës proceson mendime. Edhe duke qenë se gjithkohës e kemi kokën plot me mendime, është shumë e vështirë të të të lësh diçka që që nuk e ke arritur mm -hmm. dot, nuk e ke realizuar dot. Por mos harroni sepse në të njëjtën kohë që Uh, diqka mund të humbi Diqka tjetër filon një mundësi tjetër hapet Kjo ndodh 99% të rasteve Me gjitha të ka një të mirë Kur ti zjo është në mëgjes në ditë si këto Të sotmet mm -hmm. Të datës 25 shkurt Kur temperaturat edhe, janë 2.5 grad po, Kur temperaturat janë realisht ullta Edhe mm -hmm. ti ndjenë një djegje në maj të thonjve mm -hmm. Edhe duhet me pa tjetër Ti shtërngosh for duar në gjep Atëherë <laughs> Uh nuk e ke mendjen pse ta bën atë dhe pse ti duhet kishe bër këtë. Po, <laughs> sepse ti vishe sam. Sepse na ato në atë moment futesh në kushte më eksistencialiste, po si është puna, çdo gjë është relative dhe kjo është e bukur e jetës. Njerëzit pak a shumë nuk mund të merren me njerëzit nuk mund të merren me me çështje të tipit o uh, pse uh, vrava pak dorën apo uh, pse këtë fustan apo pse këtë veshje, ndërkohë që ti mund të kesh hallë eksistencialiste si ti mos kesh buktash apo kupton? të mos kesh punë, të mos kesh lekë, mëfton në mua. Nuk kanë do të, nuk kanë do të familjen apo. Rroga ka 13 muajs po. jo jo ka kaluar. Jo vetëm, jo s'ka kaluar, po problemi është mirë kur e merr, po fundi muajit, mos erdhi fundi muajit sepse po. s'do del kjo rroga. Absolutisht, dhe kur i ke këto gjëra, ti nuk ke nuk ke kohë që të mendosh kur ke hallë kaq eksistencialiste, nuk ke kohë që të mendosh për gjëra po, të tjera më lekë. Po, dhe arsep se, se dolëm tek Moti, ishte që Suadën ta rregoj pak Moti. Po. Për sa. Okej. Okay. Absolutisht. Por sot nuk ka lë më shumë të mira sepse do të kemi temperatura të ulta wow. që varojnë nga -10 deri në 12 gradë Celsius. Më dogj ajo fjalë joti. Ëh, të dogj. Po nuk mm -hmm. vesh ama hol sot me idenë që sot do rregullojë moti, unë nuk mua ngarë dorë sa hapi, fillojnë nga 16 deri në 18 gradë, kështu që me 4 gradë ngrihen nesër dhe ndihet do të ndihet goxha, goxha shumë. Ëh. Mm -hmm. Sepse sot që në mëngjes dukej që ishte ozoc saftot. Oh, ëh, uh, domethënë edhe nata sot do të jetë ftohtë, siç ishte e dje dhe parë dje në pa, minus -2, ato me -1, atëherë kjo tregon që do tjetë, mm, të jetë. Atëherë keni dy alternativa, pa. uh, uh, të vishni me patjetër një ëh po një pallto, një pallto, të cilën edhe mund ta hiqni gjatë ditës, edhe sigurisht mund so t'ju shpëtojë si po. nga nga periudha. Uh, po, e di se çfarë ndodh ndonjëherë që është e vrentur deri në orën në orën 12. A do jetë e vrentur? Po, po, po. Atë bëj mirë. Vish punit trash atë. Rëndësi ka, mos biri dhe shi që të bëhet loot e bukur ja, pastaj. Ja shira nuk ka. <hati> ne kalojmë tek një shtan tek sugjerimet që i kemi çdo ditën klubin e mm -hmm. mëmësit ju e dini që ata ja u bënin jetën tuaj më të lehtë me sugjerimet e tyra. Mm. Ndërkohë nga ana tjetër do të kalojmë tek një muzik pas tyre, një këngë e dia uh, apo nuk e di. E dia apo s'e di pse. Edhe e dia apo nuk e di. Të mësojmë një herë çka ndodh me 25 shkurt. since at the bottle maybe it since at the bottle i had some put up but it E di apo nuk e di? E di. A jesë sigur që e di? E di të thash? Përfundimisht. E, e, e di apo nuk e di? Mirë, nuk e di. E di apo nuk e di? Këto njari e futën, datën e sotmen në histori. Në 25 shkur të vidit 1570, mbretëresha Elizabeta i para anglis, që kishërohet nga papa Pius i pest, për të ardhur në frona jo kishte ekzekutuar kushurirën e vetë, Mari, mbretëresha skocesve. Avokatët në vitin 1859 përdorin për herë të parë me sukses taktikën e mbrojtjes së një të panjohuri, duke e shpallur të çmendur për të provuar pafajësinë. Në vitin 1870, Hiram Revels bëhet afrikano-amerikan i parë senator. Ai plotsoi mandatin e Jefferson Davis, i cili ishte larguar nga Senati për të bërë presidentin Konfederatës. Në vitin 1870, Hiram Revels, bëhet afrikano amerikan par i parë senator. Ai plotësoi mandatin e Jefferson Davis, i cili si ishte larguar nga Senati për të bërë president i Konfederatës. Në vitë 1907, drama feministi nga George Bernard Shaw bëhet për herë të parë në Londër. Fanës të Lian Noli mbante korispodens me Bernard Shawën. Kër Noli bëtoj librin Beethoven and French Revolution, a i dërgoj një kopje të librit dhe shohu ju përgjish. Peshkopi, ja ka kushtuar jetën e ti fest në vend që tja kushtonte letërsis. Në vitë 1932, emigranti austriak Adolf Hitler mërë shtëtësin gjermane. Bru shovi në vitin 1956 denoncon Stalinin në kongresin e 20 të Partisë Komuniste. Në vitin 1998, shtëpia e parë publike e Elishme hapet në Zyrit të Zvicrës. 30 prostituta të vetë punësuara hapon dyqanin e tyre në fdit Flor. Në vitin 2013, presidenti kuban Raul Castro njofton se nuk do të kërkojë një mandat tjetër në vitin 2018. E di apo nuk e di. Këto njari e futën datën e sotmen në historië. Ka qënë hit këtë pëthonin para disa vjetësh mm -hmm. Dhe luhej kudo kudo pa pushim Ishte kështu si kën nga e, e vitit më dukejnë atë të ko Me që da të vim nga një event shumë i rëndësishëm Që sa po është organizuar në Dolby Theater Los Angeles mbrëm Dhe po flasim pikërish për Oscar e ta po jo Për Oscar Për Oscar, për Oscar që sigurisht sot do tjenë Le të themi tema e krujë ditës e fjalës e lajmeve ëh uh, sepse nuk ka se si të ndodhin ndryshe njerëzit kanë qëndruar zjuar ata që zyur, janë të pasionuar pas kinematografisë um un rri ashtu vite përpara tani nuk rri më Nuk edhe un kam pas qendruar, nuk... edhe un kam pas qendruar për ta par, por kur e mendoj që duhet zgjohesh herët në mëngjes sigurisht që nuk mund ta presësh pas orës 12 e Oskarit. Jo, e di si është puna gjithmonë ndërthurret me me punën. Në qoftë se ti ke kohë të flesh të nesërmen ti mund ti shohësh Oskar. Ma ka njohësi madje. Po, po në qoftë se ti të nesërmen duhet të zgjohesh herët, ke punë, ke një ditë të ngarkuar, fillon edhe, okay, hajde se këtë vit nuk po e shoh, edhe vitin tjetër dhe pastaj ti kur e bën këtë aftermathin që e bën pak a shumë llogaritjen. E kupton që ti fitu e si gjithës e si do isho është në esërmen të gjithë se kush kanë qënë Filmatik e par <laughs> ajo, ajo ceremoni Unë nuk i kam parë të gjithë Po ajo ceremoni është, është një pranim të shmimesh Kështu që nuk është të në gjithë të... është një pranim të shmimesh Por sigurisht që nga ana tjetër ti edhe habitësh se kush e ka fituar Sotë ora në këto momente mësa pa. këto ora është 7 e 29 Sotë ora në këto momente mësa këto ora është 7 e 29 Mirëmëngjes edhe një herë. Jeni më në klubin e më mëngjesit më më më më më më më më në Radio Kombëtare KLAB FM, frekuenca është 100.4 apo frekuenca që ju keni në qytetin tuaj, ju tashmë uh, jeni bër pjesë e saj. Edhe e dini se ku ta çohni për për të ndëgjuar kudo në për Shqipëri. Ëm, uh, por për sa i përket çmimeve të 91 të Oscarit. Të kush ka fituar? 91. Pa. Kush ka fituar? Në 91-shin. Ja, ja. Apo, s'e kuptova. Ceremonia e 90-të, viti 90-të i sho organizohet. <laughs> <Ja. laughs> Okej. Okay. Green Book është shpallur filmi më i mirë mm -hmm. dhe ka arritur trëmbëi dhe çmimin aktori më i mirë në rol jo protagonist, që ka qenë Marshall Ali. Skenari më i mirë original, mm -hmm. gjithashtu. Mm -hmm. Dhe ka, men, ka si habitur, film. ka habitur shumë. Mm, Unë ju e thash se do ishte një befasi, pak a shumë, edhe me sa duket ka qenë të gjitha mediat bënë të ditur që ka qenë një night of upset pra një një mbrëmje mrzitjeje në Oscars sepse kishte sigurisht shumë pritshmëri të larta nga disa aktorë gjizor për filmat mm -hmm. e tyre dhe nuk pas nuk ka shkuar asnjëher ashtu siç pritej. Për shembull Glen Close, e cila ishte një nga nga ato nominuara, nga aktorët e nominuara për titullin si aktoria më e mirë në në rolin utheqës. U mm -hmm. mërzit sepse normalisht nuk e mori, nuk e fitoi çmimin si Qiaoje <laughs> si në rolin e një protagonistë. E nuk besoj, nuk nuk nuk e dia ka qartë, ndoshta edhe mund të ketë qartë. Po Olivia Colman faktikisht ja rrëmbeu këtë trofe nga filmi The Favourite. Ky është filmi që unë ende nuk e kam parë dhe që dua ta shoh shumë sepse nga reklama mu duk brilliant ë uh, dhe përveç se ka fituar uh, uh, si aktoreja më e mirë Olivia Colman, ndërkohë ndërkohë uh, Rami Malek uh, ti po thojë Suada që fitoi si aktori Khtori më i mirë. Bojimi on Absurdity. Bojimi on Absurdity në fakt ka korrur 4 trofe, ka rëmbëyrë 4 trofe në natën e mbrëmshme të Oscar dhe të gjitha çfimet e tjera kanë lidhje me editing, pra me montazhin. Montazhi i tingullit, montazhi i audios mm -hmm. dhe montazhi i filmit. Për këto 3 çfime Filmi mori një qmim Kjo më habiti pak Sepse montajji ne kemi diskutuar Dhe uh, u bëq u di e madhe Dje që askush nuk përmendi Regjizorin e filmit Brian Singer I cili si që dim Në basi gjiroj projektin U pushua nga puna Për shkakt të disa mos marveshjeve Me stapin e Bohemian Rhapsody Kështu që nuk u përmend kur kundi Askush nuk e falën dhe roja të të shkretin dje <laughs> Po nuk mund të ndotë pëndryshë A i shkreti ka thënë Si nuk e vazhdova pëse krio, kriova kon në në staf. <laughs> dhe montazhi është bërë pak a shumë nga regjisor i që erdhi dhe e mori në dorë filmin të xhiruar, por e montoi më saktë, kupton? Kështu që kemi një regjisor dysh ta, në një farë mënyre. Sa e vështirë duhet ja tani se di kush tjetër punën edhe ta përfundoi ti kushtjet është e tmeshur. Ëh nuk nuk e di, nuk e di të them të drejtën. Ai faktikisht ai ka xhiruar shumicën e filmit Brian Singer, kështu që normalisht ai duhet të jetë që duhet të quhet uh, regjisori primar i filmit. Por që ajo që është gjëja më interesante këtë vit është fakti që për 30 vjetësh është të rrë e parë që Oskaret prezentoheshin pa një da, host, pra no, pa një mikë britisë moderatorë. Kështu që ndoshta kështu ka funksionuar më mirë, edhe Jennifer Lopez po shifja kishte prezantuar një çmim për shembull. Po, po. Kështu që <coughs> gjithashtu Roma ka fituar, sigurisht priten që Roma të regizori. fitonte dhe ma më pa ma, ma kishte marrë mendja që do fitonte O për regji ose për kinematografi sepse kinematografia e saj e fotografia ishin brillante me sa pas disa sekuenca. Uh, Alfonso Cuarón uh, ka fituar si uh, si regjisor i më i mirë për filmin Roma dhe Kinematografia më e mirë gjithashtu Gjithashtu edhe uh, si filmi më e mirë i huaj uhum. Kështu që Roma Roma ka dalë mirë. Nuk, di, një një par, mirë nuk e di nëse ju e keni parë Nuk e di nëse ju e keni parë Green Book Green Book uh, unë personalisht jo me gjitha, të, me gjitha të hyra për të bërë Ndo shta edhe një uh, Një përshkrim të vogri të filmit uhum. Dhe bëhet fjallë që uh, Për një film I cili është uh, biografi një komedi dram ë uh, nga drejtuar nga Peter Farrelly dhe bëhet fjalë si që është inspirim i një historie të vërtetë. Ëh. Mm -hmm. Të një turi normalisht, ë mm -hmm. uh, të një pianisti të famshëm dhe bodyguardit të tij. Ah, Okej. Okay. Okay. Tani një dram duhet të ketë më patjetër në po. Pa. në mes? Po. Një marrdhënie Mhm mhm. Por duhet par filmi për për të kuptuar <gjulloh> për të kuptuar se. Si. Po ska dalën kinemasë do ta kishim rastisë. So. Gjithsesi 8.3 e ka vlerësuar uh, IMDb-ja 8.3 ëh. 8.3. Që radhi shumë i bjer. Keq, po. Është normal. Është jo shumë i gjerë shumë. Është doja. Është mirë. Është mirë, po mund të ishte edhe 9 për shembull. 80% Rotten Tomatoes. Nëzimërit shtata ti thua do të ishte 9. Jo, është mirë e ka merituar atë. Megjithatë duam t'ju rikujtojmë se aktori kryesor ë në fakt i Green Book. Po, i Green Book ë uh, është një personazh i ka luajtur tek Moonlight. Uh, po, filmi Moonlight që fi, fitoi çmimin Oscar. Uh, Moonlight 10. që ka fituar çmimin Oscar, gjithashtu luan edhe tek House of Cards, një serial shumë i komentuar që ë uh, luhet në Netflix. Absolutisht. Për shtëpinë e Bardh. <clears throat> Kjo ishte pak a shumë për sa i përket çmimeve Oscar. Duket se Julia Roberts e ka mbyllur pak a shumë këtë mbrëmje, këtë mm -hmm. ceremoninë mbrëm, ka dalë në fund dhe ka thënë që well, mesa apo mesa duket këtë, kjo e përmbledh të gjithë ceremoninë 91-të e të Oscar. ë mm -hmm. do të thoja urime të gjithë aktorëve dhe regjisorëve dhe ndërkohë i uroi një natë të mirë mamas së Bradley Cooper, sepse dhe fëmijëve të mi ka thën Julia Roberts, sepse normalisht bëri shumë buj fakti që e jema Bradley Cooper ishte me të edhe me Irina Shayk tapetin e kuq, edhe është përfolur shumë kjo gjë. Kështu që faleminderit mamës së Bradley Cooper dhe fëmijëve të mi dhe faleminderit që na keni ndjekur. Uh, ju kështë për të bërë si Bradley Cooper Do të da mërë një, një të bërë më tuaj një të ceremoni të qyri Oscar, naturisht, do dhe aldini Pa tjetër Pa tjetër, do të rudin Jo, do të suada Absolutisht Do kështë ha marë në ndish nga shëpia Do kështë ha knajhur me të Po dhe me dhe unë jo pra Por të bërë dyshe dyshe <laughs> E ti s'do po ta kishë marr, nuk është po bëhet pa muaje, është e sigurt. Si çu qe filloi, filloi me një busqëshi. Ah, sa s'do ta kishin. Është komentuar Gunjha Brenda super. Jo, Cooper, po për shembull për performancën e Lady Gaga, shumë njerëz uh, e kishin marrë si një pjesë shumë romantike, madje kishte shkrimë që thoshin po merrni një dhomë, mos uh, mos i bëni skenat. Um, uh, mos i bëni skenat aty, në, në, në stage. I skenën e e The Oscars por sigurisht ja ajo është thjesht një performancë sepse kur Lady Gaga Mamaja e Bradley ishte jo, aty. Po por Lady Gaga ka marrë çmimin si këng, jo këngëtare, po kënga më e mirë e Star is Born, ka qen afër me Irinën edhe me Bradley, kështu që. Po patjetër ka qen në në të njëjtën tryezë. <laughs> po në të njëjtën tryezë. Ëm edhe së fundi së fundit mos harojmë edhe u shumë urime edhe për Lady Gaga që fitoi kënga më e mirë origjinale nga një nga një film edhe kishte qen ajo zgonisht emocionale kur ka uh, marr trofeun e Oscarit dhe fotografit që ishin shkrepur në atë moment, tregojn Lady Gaga shumë e prekur duke qarr nga emocionet dhe normalisht që është një është një gjë shumë e madhe, pra është një arritje shumë e madhe për të që brenda këtij viti bëri jo vetëm një film uh, dhe një rol shumë të bukur, por bëri edhe, po themi, po bëri muzikën, kompozoi muzikën uh, për një film që do të mbetet Me një këngë të bukur për vitet që do vazhdojmë E kemi në sërnë, po? Shalo? Naturisht Ok, naturisht, naturisht. Mirë, do shiojmë Do shiojmë këtë këngë që fitojë Oscar Dhe më pas do rikë themi there Për të ndaljur pak të disat të dhëna interesante mbi të shmime të Oscar Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm for here In all the good times I find myself along here For change And in the bad times I feel myself trying to fill that void or do you need more and it hard keepin it so hardcore i'm falling in all the good times i find myself times i was afraid of myself i am of the jes. Mirëmngjes. Ndërkohë që po flisnim për yes. Oscar, na sugjeroi filmi The Shadow, kjo është një komedi romantike, nga Bradley Cooper edhe Lady Gaga, të ndalnim të di disa informacione, uhm, të cilat janë gojë interesante për sa i përket çmimeve Oscar. Ndoshta mm -hmm. nuk të shkon mendja. Për shembull, edicia edicioni uh, i radhës i i normalisht i Oscar, pra i Academy Award, zhvillohet gjithmonë në doll di thjerë në Hollywood. Mhm. Mm sepse aty ndajnë edhe çujën. Pra gjithë këto vite është realizuar Injiti aty. Njëti lokacion pra. Ndërkoh, ndërkoh. Sa ulse ka ky teatr? Tavolinë, kshu kariga, do thua? Kariga. Sa mendon ti soi? Do të jetë shumë i mas. Sa? I mm -hmm. jep një shifër. 5000 thot Suada. Tiro disa thua. Unë do soja maksimumi një 2.000 vëndi ndoshtë. 2.000 vëndi, thotë Rudi. Po di Altin? Te 3.000 e. Te 3.000 e. Dhe në fakt e Altin i është afruar sepse ka 3.300 ullësa. Okej. Okay. Sa është Bukur. gjatsia e qilimit të kush në dollë bëthjarë? <coughs> o, 20 metra. 20 metra, thotë Suada. Uh, gjatsia e qilimit të kush? Pa. Uh, është... Uh... Unë do them është 30 metra. 30 metra, thotë Ruti? 70. Është 70, thotë Altini, është në fakt 152 oh, metra. Wow, wow, wow, wow. wow. <laughs> është godjaj gjatë. 152 metra, uh -huh, wow. Vetëm uh -huh. për të ashtëruar, sa vetë ado, jo Shum, për të kaluar. Shumë, është për organizime. <laughs> në fakt pesha i në statuje e Oscar, sa me ndonë të sui që është? Këte e kam arje. ditur një pur dhe e kam uh -huh. nga buar. Uh, po themi... 3 kg. 3 kile, po ti ród? Nis. <gjellar> U bëni heshtje dhe dëgjoj <gjellar> vetëm. Pa pa pa pa pa. Ëh. E, e më sigur do do merrni çmimin. Uh... Edhe un aty jam ka 3-4 kg peshë. Osta, 3-4 kg po di aljit. 5 kg gjithë. 5 kg gjithë. Në pak është 3.85. 3.85 kg. Po, gjatësia e statujës është, këtë së poja u përës, është 34 e 29 cm. Ah, okej. Okay. Ka që është gjatësia e statujës? Te nga me gjatës e unë. Sa të prisja sa të mendojnë i ju? Mirë, aktori më i moshuar që ka fituar një të shmi moskar, në faktë është Henry Fonda në vitin 1981 uh -huh. dhe ka fituar për performansen në filmin On Golden Pond. Uhum, okay. I cili asë kohë ishte 76 vjeqë dhe sa ditë suada? 76 vjeqë e, e 10 ditë <laughs> <laughs> e, dit. e, dit, për për tjel tjel? e -1 10 ditë 76 vjeqë e 2 ditë e 2 ditë po të rrudi po të jelë ti 76 vjeqë e 25 ditë e 25 ditë si, si e një afëruar farë Se në fakt ka qënë 76 vjeç e 317 dit wow, Ashtu e po, Për pak do të bëndë e 77 E pra që qënë ka 77 Regizori mëj më shuar që ka fituar në njërë qmimin Oscar është Clint Eastwood mm. në vitin 2004 me Million Dollar Baby O zotë qa filmi o, <laughs> o zotë qfar filmi O <laughs> zotë qfar filmi A i ishte 74 vjeq e suada E 100 dit <laughs> E 100 dit do suada E 225 E 225, sot Altini, rudin Sa ishte 74 vjeq e, e? e 50 dit E 50 dit, në fakt 272 vje është afruar pra, Altini, Altini. Yeah. Bravo, Bravo Altini Altini e kërkoj direkt në Google Ndë <laughs> <laughs> Dhe në fakt, aktor një mëjëri që ka fituar trofeun e qmimit Oscar është Adrian Brody në vitin 2002 A i kishte 29 vjet e... A u... <clears throat> Ahu oh, na shkatrove ti më. Sta 2150 7 ditë. O ti ruti sa thua? Ë, un basho që 50. Te 50 aty në fakt ka qen 343 ditë wow. kur wow. e fitoi çmimin me Këtë filmin dhe pianist. Okay. Pianisti mm -hmm. na Igabash ka role su, su, super fine pa, ai. Kevin shon, shon. Uh, Kevin sa sa vjeç është edhe njëherë 20? 29 vjeç. <laughs> 29. Vjeq, okay. 20 gati 23 vjeç. Ah, sa i bukur. Në fakt, disa njerëz paguhen miq për të plotësuar vendet në ulset kur personi është i akomoduar aty ose duke marr çmimin, ose diku tjetër. Pra, disa njerëz paguajn për të plotësuar vendet bosh. Uhum. Kur personi i cili është i akomoduar aty. Pra, nëse ti je ulur në atë karige. Po. Ose i e duhet marr çmimin? Je ngjitur për në A, sken? A mund të jetë patjetër i ulur? Pa Do si të gjan kësh në regj, apo regjina Bukavera Grabocka po. Njënkesh... E, po <laughs> <bë ta>. <laughs> <laughs> ose nëse ti je diku tjetër, nëse je duke shkuar në tualet apo nuk e di interesante. Vështas po, asnjëherë bosh. Asnjëherë bosh. Këta individ janë të punësuar që kur kamera të kthehet nga publiku, salla të mos duket bosh. Wow. Por sa paguën ata për një orë Suada? 300 dollar. 300 dollar thot Suada? Po ti ruan 1450. 1450 thot Altini? <laughs> Unë do soja <clears throat> 600 eca dollar. 600 eca dollar. Në fakt ata paguën 125 dollarë wow. për orë. Por llogariteni që shkon për orë. Për orë. E pra, pra që pra. 5 pra orë që shkon ceremonia, shkon që 600, <laughs> 600 eca <tsa> dollar. Je. Ja kënde. Në 4 orë. Prandaj pra pra mendosh. Prandaj si pra. mendosh kaq shumë ti. Jo, po mos po mendoj unë unë në fakt ndërkohë që Una Natrova thash për gjithë prëmin. Ndërkohë që po mësoi gjithë këto sekretet që po më që po na tregon që janë shumë mm. interesante, edhe unë jam duke parë gjëra për Oscarët kryesisht sepse është vetëm ia dit që ne mendojmë për Oscarët dita Ta më pas, edhe është vetëm ia dit në vit që mund të lexojmë disa gjëra interesante. E vërtetë. Dhe në fakt shtëpia televizive E cila është ABC uhum. Ka transmituar gjdojnë Eveniment të ndarje së të shmime dhe Oscar që nga viti 1976 Dhe ABC Ka një kontrat për të transmituar Oscarin deri në vitin 2020 uhum. Kur nuk e dije Se gjdo të ndodhë më pas Ta. Dhe gjdo vit paguan shifron E 75 milion dolar Vetëm për transmitimin e saj Wow, wow, wow Këto ishin disa nga Le të kemi faktet interesante edhe pak uh, uh, të çuditshme edhe mm -hmm. edhe fani. Mirë. Ë uh, do t'largojeni. Ne kemi miq tani. Ah, kemi miq. Mirë më njësë, ora 7.54 në këto momente, mirë më njësë, sië. Mirë më njësë, sië. Njës, mirë më njësë, sië. Mirë, jove të jeni. Mirë, të galuat fundiabën. Mirë, mirë, mirë. Shumë mirë. Shumë këntu. Mirë, u përpojqë përpoj në bënim ditë shkanë ndryshe, por jo. Ja. <laughs> në këtë <kanë> dodojë, të dodojme edhe <laughs> të duerë. <laughs> po gjithmonë shajin gjërat moment fundit, di vetëm t'ju them që kanë çelur mimozat edhe pa fund, pa. di e bleva një tufë me mimoza për. Ë blevë. Ë oh, blevë. O sa bukur. Ë mm. blevë. Ë blevë. Zonata rastin ta kputh një deg mimoze. Shumë bukur. E pra mua kjo më bën përshtypje dikur para para shumë vitesh mimoza thjesht kputheshin në deg. Tani pa. i marrin ta dëmtove veqe dhe i bëjnë kështu si bu buqjeta, gjasme edhe t'i japin kshu për 500 lekë për ata ato, për ato, ato që kputën. Do kanë jashtë kujtë, po jaçi përdorin po. i shesin, fitojnë po, po, kopra apo me një gjë jo, pra që është simbolike pak për. Jo, po për ata që portojnë të pusin. Po, për ata që portojnë tek pusin dhe unë jam dakord që s'është kod, se mbaj mend që hyjja në majë të pavës kur isha i vogël për diskutuar tani. Nuk kam më nerva tani, sigurisht, edhe pse jam më i gjatë. Sa ajo nuk kërkon as nerva Flori Çudi. Ajo është një gjë tjetër që është antistres, po. Po, po. Të Cavir është nëpër pemë. Mbaj mend një herë që ja Cavir shumë për Për të bërë një buqet me lula mm. Kër kam qeni vogël A Për më susta, Ve... në siguri, jo? Ja, ja, për ti me më, jo, ja, për ti me më në shpi <laughs> Ka një <laughs> ronë kash, dhe karakteristike, kash si. karakteristike dhe kash të mirë, nuk e di Po që ka, kam rastisur në njerës që të tonë së më pëlqeni mimos Po, janë allergjik, allergjik. Mendoj, ja, po, po që, kuj, që duhet të i pëlqeni në kujdo <laughs> Unë në fakt kurios do t'isha për një air parfumi me lule në mimosë Do ishte super Do ishte leze që më mendoj Vedem një kam parë ë uh, nuk është fare në Shqipëri, është është i huaj, po ë uh, edhe kur e pashë ishte përbërjen tek përbërjet mimosën thash oh, mm, interesante. Nuk kam nuhatur. Jonati si ke kaluar këto mm, mir, të ditë të tjera? Mirë, një fundjavë shumë të mirë. ë mm. um, nuk e pritesh që ishte kaq mirë, po. <laughs> <laughs> <laughs> Por ja qraste. Ja çdo fundjava e <laughs> tjera ishte vërtet mirë. Se këtu është kur nuk e pret atëherë të ndodh. Po, po, këto. Jon... Prizat, këto frizat, këto gjërat këtu të pa llogaritura. Çfarë të ka tërhequr vëmendjen ndonjë gjë? Uh... Për lajmet e javës, lam një javë protesta është No, mm -hmm. pa Në këtë kontekstë Jemi për pare edisonit lajmeve dhe uh, Kemi pasur një deklarat të zëvëndës ambasadorit o së bëhesë në Shqipëri Për vjedhi votash në Shkoder Deputeti për dësë Bars Pahia ka pasur një kunder reagim Tho që deklaratat tila janë papërgjeshme Nga zëvëndës ambasadori Wilton edhe nuk duhet u themi të rinve se votat vijnë aq më tepër kur kjo nuk provohet. Ëh. Mm -hmm. Pastaj uh, kemi pasur një bllokim të tragetit të uh, linjës Bari-Durrës, që është vonuar me 12 orë. Mm -hmm. Pasagerët wow. në pritje. Edhe unë e pashë atë lajm. Këpresh në trageti, traget. Në traget çdo gjë pastaj po uh, kemi mirë. Po, kështu që kemi pastaj edhe një lajm interesant soft Facebook është rrjeti social më i përdorur në Shqipëri. Pa shiko, oh, me ndoje që ishte Instagramit, Instagrami, kohë të fundit. Ja, është Facebook. Facebook, në Shqipëri. Janë edhe platformat e tjera, Instagram, Viber dhe Whatsapp, por si do qohë Facebooku kresant. Okay. Në Shqipëri, e? Pa, hmm. në Shqipëri, e. Insat ja kam për këtë. Mirë, okay, dë, dë është relative por që po patjetër. Pase... Ëh okay. uh, nga nga 24. Megjithatë po po ta shohim kohët e fundit kanë filluar shumë edhe prindërit tan të përdorin Facebook. Kështu që detyrimisht dohë madje detyrimisht detyrimisht shtohet numri i përdoruesve edhe pa e kuptuar ti e endjen që ka dhe persona të tjerë që vazhdojnë të përdorin Facebook-un. Ja, unë por shomë po mamas timë vetë ja hapa kështu që tani e përdor përditë qenaçet. Ta, tani mbaj pasojat edhe komentet kur postosh në ta një fot. Po, sa unë shoh që i mat sa rulemi në tavolinë nuk është aty. Është në Facebook. <tani> në Facebook. <tani> <Do shumë. tani> Mirë, ne do t'ju lëmë lajmet, me aktualitetin, me jonën, uh, ndërkohë kur të rikthehemi do të do të luajmë një lojë uh, interesante për të gjetur sekuencias e filmit vetëm duke dëgjuar. Po. I'll do what i want when i feel like it watch them fall so easily temporary in a day some say that true love is blind I like to clarify Why? Well, I, I do Mier më njës Hello Mier më njës Ora ashtë 0,8, 0,8 Wow, pashiko Mier më njës në i themi nga ana tjetër edhe Elgi të Radio Taxi Lux Mier më njës, Eldo Po, si e mër zdo tre Mier si e mër zdo tre Mier, mier, a e lodhur Sikë Mi Flori kjo fundjavi ishte e këshme, mja rezultatet mira Aha uh -huh. na... Në në nëlejtë e kjo fundjavi... Sa i dungë të qeje më pëqenë kër e kek shu buzën në gazë? Shumë e mërte, jo, shumë e mërte Jo, ishte me aportet mira dhe dite djeqme uh -huh. Do përthe nuk ka ardhë një grup italianës shënë këshme Unë i... Qyndetet në ka nërë uh -huh. Edhe dhe e rritë të djelen i kam shashrua në për... Kryshtet në përvonde... Edhe në kruaj në për Je, edhe edhe një promotor kanë shëtitur, edhe këshetitër. Edhe këshetitër dhe edhe një promotor i par, i pa pari kulturës tonë, edhe <laughs> i traditave. Përhapo eli. Për të, për të florisë sepse normalisht turist uh, kanë shumë interes informohen për për vendin që uh -huh. vizitojnë edhe kur gjeni artist që si komunikon edhe i shpjegon gjërat për kulturën, domethënë normalisht ndihen dhe në të kundërt pastaj dëgjon uh -huh. edhe pak uh, letrat. Po, po. Monedhas, monedhas. Po, sto është sigurisht e e një, se ata njohin edhe bakshishin për më tepër. Po, po, e shumë e drejtë, që Moskër është qiltërësia me disë drejtusit mjetit dhe ambjentit, edhe ambjentit kulturor, ose ambjentit historik, dhe me dhe në është një koordinim shumë i buë. Jo, vetëm kjo, po, besoj se ty të del edhe më bukur fraza në italisht, kur e ndjenë që po të delaj e një shirja. E mos të moskër rrugë t'i ashtë tiranë, dhe më vjen italisht e flori një italisht e paparë. <laughs> <laughs> Ojel, do si duke të situata në krej që telë Dhori sot si ditë ajo nuk ka pritshmëri për situatën e trafikut, besoj edhe nga që është koha eftot e dhe juk lindja për shumë dhe që blokuar në apora dhe kanë dikim sot uh, që nuk ka në ardhër mjetet e retheve të pak të dy akset kërësore sot janë të qërkullush në rrugat mm -hmm. të ursit dhe të gjitha kryzimet fundja autostratën shenë shqiponja i kalushëm uh, zona e le prakës të dy kratë dhe rrugat drita nonja me dritim autostratën janë pa probleme qërkullojnë lishët shpëndarja në uh, sheshenri lindja prometi nuk ka zhvillime qërkullojnë l Në to jugat rrugës shmendare në no Unaz, janë pozitivisht e pa krijuar trafik. Ndërkohë vetëm në aksin kryesor rrugës së Elbasanit ka pak trafik, por jo si e ërr. Është mm -hmm. të këtë situata e vështirëse valë gjatë trafiku, sa është edhe edhe rrugë Elbasanit ka pak e, trafik por jo si ditët e mëna, pra nuk ka bllokime, mm -hmm. qarkullon me trafik të lëvizshëm. Ndërkohë në mend Unaz dy paralele, kryqëzimi Dambozës Farmacia 10 i kalushëm, okay. vetëm pranë kryqëzimit rrugës së Kodrës ka prezencë Më ndajve duke krijuar situatë me trafik të lëvizshëm vetëm pranë kuzinin me rrugën Sir Kodra. Mm -hmm. Pjesa tjetër që shkon drejt e, rrugës 5 Maji drejt farmacies Vetor mendjen janë te qarkullues. Paralelia tjetër që zbret rruga Ferixa i drejt, kundërstacionit drejtin është mbase e çarkulluar. Rruga Bardhyn në të dy krahat trafik normal, ndërkohë bulevardi Zandark ka pak probleme vetëm pranë si, ministrit Gjith si, si ose në ishat së jadrit kryzyzimit në rrugën Elbasanit, problemi paraqitet me pak trafik ëto nduar vetëm një pjesë vetëm jo më shumë se 200 metra diajrore mm -hmm. e Unazës drejt kryqëzimit në rrugën Elbasanit paraqitet me pak trafik. Ndërkohë Flor, pjesa tjetër nuk u janë zgjotur në rrugën Muhamet Gjollëshës, mm -hmm. as apo kalova kryqëzimin në rrugën Myslimi Shëri drejt Fakultetit e Ligjit të Shtimit ku ka prezencë trafiku pa semafori në Myslimi Shëri drejt kryqëzimit nëktorit, ku duhet të bakë me dy semaforë që vazhdoi drejt zonës e Ligjit të Shtimit. Ndërkohë qendra e Tiranës është pozitive në Në shumë aspekte, në rrugën Suleman Pasha, zonaj Nëmkashë, Luish Guzekushi, Abdyto Ptani, dhe urani panë është pjeta e të dërushme urani të voglës, janë të pasrëra dhe pa probleme në trafiku. Një janë shumë e mirë, Flore, sërëse mm -hmm. në, nëse në fillon situatë e trafikës, akonisht e ritmet e trafikës fillon në orë 7.15. Në orë 7.15 nuk ishte, në mund të themë në gjonë e rrugës, nuk ishte gjamë gjimë, Flore. Pa, tha, bro. So, Duke, qenë, duke mos qenë gjamë gjimë, situarët janë pozitive dhe besoj gjatë gjithë di dhe sot të shëqërojemi jo me shumë trafiqë si di dhe. Kjo është e rëndësishme, të falinderohem shumë e ldo i papar vjeri qikë buris për para si të largohesh. <laughs> Ky është Eldi i cili është duke na kontaktuar nga Radio Taxi Lux, shërbimi mrekullueshëm brenda vias së Verit të Tiranës. Ju kujtojmë se është oferta 300 deri në 400, 400. lekë në të reja, ndërkohë Tirana Rinas 1399 lekë. Po si mund ta kontaktoni në 048 edhe 63sha nga pas. Pra 048 333 333. Kaq e regjistroni numrin dhe Eldi ju vjen në ndihmë sigurisht Radio Taxi Lux me shërbimin e mrekullueshëm dushëm. Do të japim pak play kësaj sekuenca të oh, këtij filmi. Shumpa. Ju rikujtojmë se numri i telefonit është 069 207022. Dy bileta për në Cineplex me patjetër. Po. Pa? Faleminderit. Hmm. Gjithmonë. Eh. Vetëm ti heqën çikë hija. Dekam burr. Pra ide Kujtë i është që duhet të gjenjë Se nga cili film është këputur kjo sekuens Që dolu po, ashtë titani Po, nga cili film është këputur kjo sekuens Film i është godxaj njërë mm -hmm. Ka ishtë okay. për jabë më ndim They embrace him Like he is one of their own The marve is fickle, brother He'll be forgotten in a month I'm not I'm not <laughs> jo si protest. Kjo ishte sekuenca na no, uduksit censura. Mduk... <laughs> uh, <laughs> Ë, na luash edhe një herë, na luaj edhe një herë që ta dëgjojnë mirë të gjithë dëgjuesit. Po, pa, patjetër. Brit. They embrace him like he's one of their own. The Marvis fickle brother. Feel be forgotten in a month. <laughs> po e përqafojnë si ti jet vëllai thyre thot ai, ëh? Ja? Mhm. Mm mhm. Mm Do t'harrojt brënda një muaj, brënda të ka, jo? Brënda një muaj? Moa më duke sikur është kështu Ceremonia e tërmonia, ndarje, se të shmime ve Oscars Moa më duke sikur është një game një, një loj, paka shumë aty a, Një loj, a, një event, aty Ndoshta. qa ashtu, ashtu më duket Ndoshta e, ë, është, është e vështirë, go qa Besoj se rrugës në qovë se nuk do t'gje Do t'i shtoj me dhe ca Unë jam shumë i bindër që nuk është farë e vë ondot huaj sikur a bëjm pak më specifike po të kishoj gjetë një film shqiptar mund të atë zërin asaj e njoh vet asaj vajzës që flet. A der ta luajmë edhe një herë? Pa përpara se të largojemi për miqtan. 0692070222 është numri në telefonit. Cili është filmi që po luhet në këto momente në këtë ditë të ndarjes së çmimit Oscar se kush i bjen dhe na kapi ditën e sotme? Po. The embrace him like his one of their own. The Marvin Sickle brother. Kjo përgatë një në mëtë. Kaqë. Kaqë, kaqë. Kaqë e thjeshtë. Uh, I letë ani të gjithë duke o përpjekur të gjejmë filmin uh -huh. nga i sike marë sekuensën. Mosaroni emrin të uaj. Mosaroni emrin të uaj të ndërkohë të rgoni mesajtë. Uh, por ne do të shkëputemi për pak të ani, për miqë të tanë, do të japë pak kohë që të mendojni, urojmë të kemi një fitu e së shpeti. Mësaroni emrin të uaj të ndërkohë të rgon things to a to psychopath. Ështe mm -hmm. këngë një psikopat. Mhm. <laughs> Sikur thjesht se duhet jetë ta në fakt. Kjo ishte një këngë po alergjike për mëngjes. Gojja interesante. Ëh, uh, gjithsesi. Ndërkohë që mesazhet ëh um, për filmin, po se filmi ka një lojë pa fund. Po. Faleminderit të gjithëve ju uh, që jeni duke na dëgjuar. Ju themi mirë mëngjes rrugë të mbar, kudo ku jeni duke shkuar. Mirë mëngjes. Ah, uh, nëse nuk jeni zgjuar akoma, po përpiliteni në krevat, zgjoni njerëz se ka ardhur ora. Do të ta nisni ditën mirë. Por që duhet të jetë këndshëm edhe ta dëgjosh radion nga krevati. Kanë bërëgur gojë alternativa. Mhm, mm po uh, saktë. The Hunger Games. Jo. Por e saktash vetëm një. Ha. Huh. Dhe është Gladiatori. Mhm. Mm Eksaktësisht. Filmi i cili uhu duke luajtur atë po. Mhm. Mm Për zjo dhe më për të luaj të urë këtu në klubin e mëgjesit. Ti qitë e kemi parë. Pa, Êshtë momenti, është momenti i, i, i dy luftimit. Êshtë mm -hmm. momenti i dy luftimit. Me gjitha të kush e ka gjithër për gjithër në sakt? Êshtë në të një vajzë, më siguri. Thua? Pa. Ja me sigur të madja. <laughs> ja të të <da> shojnë. <laughs> Ndoshta mund të jetë ashtu. Kolona Zanorat ishin fantastike. Ndoshta mund të ishte. Edhe pse kanë kaluar shumë vite, un Russell Crowe e kam dashuruar tek Gladiator me shikim të parë. Me vërtetë ëh. Aty e kam të gjitha gratë, gratë dhe vajzat rreth në dashurinë me Russell Crowe, pasi ban në Gladiatorin. Po vetëm aty se pasaj më mbaroi dashuria. Ëtë mësh, un pikërisht në atë film nuk e kam parë me moment dhe të gjithë filmat e tjerë të Russell Crowe thuajse i njom mirë. Uh, për shembull uh, uh, a beautiful mind nuk mund të thuash që ja, ja, nuk është një, një kryevepër po, apo jo imbilezat çem po m'pëlqen. Dhe si si nuk u duket më interesant, nuk ja, e di ndoshta nga që jam pasimra gjithmonë pas historisë, pas këtyre e, e, filmave kështu si me luftë dhe prandaj. Mirë mm. mm. pra. Aje pra fituesin Florin. Kush hani? e ka fituar sipas jush? Ha. O, çaj shumë i gjosh. Gridi, Reni, Apo Enso? A shë nga në meshkoj përshë. Mm -hmm. Gridi. Gri... Tha të vada, Gridi. R Renso. R Renso. <laughs> Enjo, se e ekis... kështë. <laughs> <laughs> gridi, Reni, ose Enso? E pra, Enso ta. Jo, më thashtë dytin. Uh, Ska ori ta një. Renin. R Renin. R Renin. R -renin. Po që pas ke një qënë E ka fituar Enzo oh, Ivarri që ka tërë në shqimi Gladiatori Bravo Enzo Bravo Enzo 2.000 leta për Cineflexi Fitove Super, super Do të kemi edhe Besoj gjatë kësa jave Do të kemi edhe uh, Premier atër eja Të filmave të tjerë Me gjitha të Për momentin ke Cold Pursuit The Lego Movie 2 edhe shumë filma të tjerë të cilat uh, mund të përzgjidhësh nëse Patjetër. Ne ju rikuitojmë për të gjithë ju që fitoni dhe bëheni pjesë e kuicave uh, në klubin e mëqjesit, zyrat e klubit e femë i gjeni pranuete Løgnær. Ëm um, kështu pa. që mund të vini këtu, së herë pas here na dërgoni mesazhe apo përpiqeni të kujeni, kontaktoni kujeni. në numrin e telefonit ë uh, që ne ju japim për të na shkruar. Në fakt ky numër nuk përdoret, është vetëm numër mm -hmm. që qendron në studio, nuk mund të flitet atë. Kështu që uh, po ju informojm pran hotel Rognner në Tiran, ë uh, keni mundësinë që të gjeni zyrat e radios Club e Them. Është shkojde, më e thjesht se ku të shkojë, domethënë. Po, mm -hmm. po, po, po, po. Absolutisht, absolutisht. Ndërkohë doja të ndalesha pak tek një lajm. Për sa i përket rrjeteve sociale. Duke oh, mm, qenë se jona ne përmendi se Facebook ishte rrjeti social më i përdorur ë uh, në Shqipëri. Po. Në fakt bëhet fjalë për Elon Musk i cili është le të themi një nga njerëzit më më të pasur, por është më influencues. Më influencues për momentin në zhvillimin e teknologjisë është Koka e Teslsës, një figurë që mund të themi 70%, 80% e njohin. Çfarë së tjetër di më? SpaceX, që është ai që do të çojë. Po, thjesht që është edhe seksi, që do të çojë, që do të çojë njerëzit në në Mars. Në Mars, edhe SpaceX është Për të komentuar mm -hmm. Në fakt, a i ka bërë një deklarat Go gjatë fort Se uh, Go gjatë fort Në fakt, ka bërë një deklarat Për investitorët e Facebook uh, Për as një lojë rësye politike Ka thënë mm -hmm. Por Për qef Për qef, po Dua t'i jap një alternativ Mark Zuckerberg Duke i thënë Nëse ke nevoj për keshë Mund vish, sepse unë jam gati të tjapë një vlerë për të të blerë Facebook A i kam bledur të gjithë investitorët e ti në SpaceX uhum. Edhe të Teslës Dhe ka thënë se unë do t'i bëja ti një ofertë Nëse jeni gati për të mu bashkan gjitur Sigurisht e da vlerësoja Ata si ka thënë njo Por a i ka bërë gjithashtu një prezantim 3D Një uhum. super prezantim uh, Vetëm për saj përket kësaj platforme Çfarë do të bëj me të? Por gjithashtu ka shpjeguar se un, zyrtarisht e heq SpaceX edhe Tesla-n nga faqet e Facebookut. Pra i ka mbyllur faqet e Facebookut të Teslas edhe të SpaceX dhe ka thënë, nuk ka asnjë arsye politike, thjesht uh, ë m'sfiduan e realizova këtë gjë dhe dua të them që un nuk e pëlqej Facebook-un. Mm -hmm. Pra Elon Musk Preferon që ta blej Facebook-un Por jo ta përdore Por jo ta përdore atë Nuk i sa dikush aty uh, Je i lejuar uh, Lejo është që edhe të mos ta pëlqesh Facebook Se nuk është të të thënë që të gjithë ta pëlqenj Se pëlqen. ka shumë miliona njërës në botë që e përdore Në fakt në këtë video Që a i ka realizuar uh, Për SpaceX Dhe për gjitha ta investitor Ka nisur Një raket Pra në video bëjt fjalë Një raket imaginarë në form 3D mm -hmm a uh, për ne çel dhe në një moment të caktuar dy boostera, pra dy shtytës kanë një buton ku shkruhet dilit. Pra ai preferon të blej Facebook-un dhe ta vetëm pastë dhe ta mbyll ato. Oh, do të <laughs> <Dhe> ishte fatal. <laughs> do ishte fatal për shumë njerëz. Do të ishte fatal. Do have do have në një tjetër marku, e sigurt kam çuqë deklaratë këtë pompozitet ë i të shprehurit më duket më tepër domethën një një zhurm pa, pa për të bërë line pa gjë fare pa as një lloj gjeje brenda në fakt të gjithë kanë filluar duke brohoritur fakzak fakzak fakzak normalisht um, ë nëse nuk nuk janë dakord me me Zuckerberg më saktë. Ka plot njerëz të cilët kohët e fundit nuk e pëlqejnë shumë Facebook. Facebook sigurisht ka ndryshuar, her pas here ka ndryshuar uh, metodat apo strategjitë e tij për, uh, për të për të quar për të çuar përpara, po themi, të gjitha ato politikën e rrjetit social dhe për ta bërë sigurisht edhe më të suksesshëm në në në mbar botën. Por e dim edhe nga ana tjetër që Facebook në 2-3 vjetët e fundit ka marr dozën e vet të kritikave, pasi 2-3 herë kanë dalë, kanë rrjedhur informacione nga llogari të ndryshme të njerëzve që janë pjesë e Facebook dhe kjo sigurisht ka lënë shumë njerëz të pakënaqur. Pak Do të thoja që këta njerëz të cilët thonë që janë të pakënaqur me Mark Zuckerberg, pak a shumë, janë ata që e përdorin më shumë. <laughs> dosta, dosta. Me janë ato ka dhe personazhe publik, për shembull që edhe pse janë shumë të famshëm, mm -hmm. nuk kanë asnjë llogari, as në, lëgari, në, as në Facebook. Ka mbyllur gjithë rrjetet sociale. Po, e Cirën i ka mbyllur. Ëh, uh, ka të tjerë që s'e kanë hapur kur, për shembull Kira Nightly thotë që Bravo, kanë hapur për 10 orë një uh, llogarinë në Twitter me një emër fallco dhe kur pa ashtot që se si njerëzë filluan dhe mëndishnin, aty tmerrova dhe mbylla fare. Ëh, mm, uh, shikoj. Është, po, po, mm. ë, është regjë Adams, përshumbull që thot, lajme të digjoj në radio, nuk kam një televizor dhe jam shumë kesh me e-mailet, jam i një rante, kjo është si ty, Rudi <laughs> nuk ka televizor. <laughs> kjo është si unë, fix. Sandra Bullock thot, aty nuk përfajsojmë jetë të tona, unës do të bëj një selfie që pastaj të mundem do që mos të afshim më pas. Mm -hmm. uh, Skari Johnson thot, uh, unës kam një Facebook apo diçka tjetër se me ndoj do të shpëndaj detajet e jetësime vazhdimishtë. Ed mendoj se është një vajzë shumë po shumë seksi. Johnson, Kate Winslet apo? Kate Winslet. E gjithë kjo ka një ndikim të madh në vetbesimin e grave sepse ato kanë nisur ta projektojnë veten ashtu siç njerëzit duan ti shohin. Çfarë vjen pas kësaj? Çrregullimet në ushqimin. Kjo është një nga arsyet pse unë skam asnjë llogari. Në fakt kur uh, uh, Kate Winslet uh, ka realizuar filmin Titanic ose Tykani, mm -hmm. ka qenë shumë e shëndosh dhe ishte dashur të dobësohet shumë, po jashtëhase shumë për atë rolin. Mm. -hmm. <laughs> Zoti hyqtyra halleve më sa duket. Jennifer Aniston më thot më trishton kaq shumë kur shoh fëmijët që qëndrojnë gjithë kohës në telefon. Mm. Kjo është shqetësuese vërtet. Kjo është shqetësuese. Ndërsa George dhe Amal Clooney thon un lehtësisht mund të mund të them një idiot log. Por s mendoj se është nevoja që ti duhet t'jesh aty gati për e ta dëgjuar <laughs> ata. Bukur. Nëse e keni vënë re, shumica e njerëzve të cilët janë jashtëzakonisht të zënë në punën e tyre dhe merren me me, me projekte të shumta, nuk e ka kohë shumë për çështje sociale, po ti jesh shumë i angazhuar, apo jo? Është e vërtetë që vërtet? nuk e ka, është shumë e vërtetë. Vërtet, është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Domethën vjen një moment kur ti vetëm e, e kupton që ke ditë që nuk e hapur asnjë rrjet social mm -hmm. sepse ke qenë shumë i zënë, por, por mendoj, dhe? mendoj se duhet lidhur me shprehjen e ditës së sotme, mm -hmm. ku uh, ti mund t'i japësh ja me patjetër një zgjidhje duke përdorur rrjetin social, jo ashtu siç po e përdor, si për përdor gjithë bota, por për dhënca mesazhe të forta për ndar të ndarë me miqtë tuaj uh, diçka të, të këndshme. Edhe në lidhje me një temë që është për të diskutuar, siç mund të jenë ato të aktualitetit. Kemi Bon Jovi në sfond it's my, my life. life. All is nice ndes <laughs> duhet ta shpordroj ato në ritë sociale <laughs> Mukutua, mukutua pak një episod nga nga pushimet e, në jug, paradisa vietësh, një familje ngjitur me ne, aty ku qëndronim, çikishim që dhomën, kish, kishte dy vajza të vogla, duhet ishin riku 10 vjeç, njëra, uh -huh. 12 vjeç tjetra, dy motra. Dhe ndërkohë që ktheheshin në drekë, i dëgjonim ndërsa ne hanim drekë, ato laheshin, bënin dushin, flininin pas drekës, siç e kanë fëmijët në plazh. Dhe uh -huh. ike ishin e kishin gojën zhift të dyja vajzat. Dhe në një moment një ditë e dëgjoj, po elante si duket jo ma në në, në banjë po na ndante vetëm një një mur aty shtëpi fushimi dhe ndërkohë ajo se ti thoshte ti jomës dhe jom apo i thoshte po jo jo jo jo se nuk e bën dot po është jeta jo, ime ajo është jeta ime ndërkohë që thosht 10 vjeç 10 vjeç zhiv goja jo është jeta ime ajo është jeta ime dhe na mbeti kështu si moto kjo është jeta ime bravo jo pa pa pa edi my life jo is my life çu <laughs> shkruaj jam bon jobin që oh, e vogël. Është vogël. Jamë, dëgjojmë muzikë të mirë, kjo është rend. Ja pse u shpigj Altin Facebooku, për njerëz të rudi që dëgjojnë për tej për tej Murit. Për ta Murit. Vurra <laughs> hëgur këtë kuriozitet të dëgjuarit për tej Murit. Ka thënë po hapim uh, i, i, Facebook <laughs> <laughs> Unë për shikoj apak uh, Po ledzoj apak më sakt Për, uh, për Iva Ticho Në mm, simpatiken Që së fundi pas ka provuar Djetën e famshme të Jennifer Lopez uh, Në Jennifer Lopez ka dalë para disa ditësh edhe pa? ka treguar për dietën e saj fantastike 10 ditore sipas së cilës mund të humbasësh një peshë të konsiderueshme, po flasim për çështje ndoshta 3-4 kg. Iva Ticu mesa duket ka treguar që ka bërë dietën pa? dhe po të mos ta kisha bërë publike, ka thënë Iva do ta kisha lënë me kohë në fillim sepse aty e kuptova që jam shumë e varur nga sheqernat. Ne e dimë që Iva është një pasticere hmm. shumë e mirë dhe normalisht etiket shumë qeft tortat edhe ato ëmëlsirat, por kishte humbur 2 kg me uh, dietën e fortë të Jennifer Lopez. Uh, në fakt dieta përmban vetëm ushqime të, të shëndetshme, uh, shumë proteina, duhen hequr karbohidratet dhe sheqernat. Kështu që nuk mund të hash gjëra të ëmbla apo karbohidrate. Karbohidratet fillojnë që nga buka, pasta, patata, çdo gjë. Ka shumë Tho, gjëra që ti nuk i ha dot. Si përfshin, edhe orizi madje. Duhet të hash asgjë nga këto. No, duet, ose ndoshtë a ndoshtë A duhet të jenë jash zakonisht Për djet djet. djetit Unë djenë në faktë nuk ndoshtë a fare Ceremonin e qmimeve Oscars mm -hmm. Por më kazunë gjumi me një intervist Të Jennifer Lopez MTV-a ka nisur një program që quhet The Ride right, mm -hmm. për të treguar rrugtimin e një artisti se si ka arritur deri në ditët e sotme. Ë bukur. Ishte shumë i bukur, madje më pëlqeu shumë edhe emri i programit, nuk e kisha hasur përpara, nuk e di sa kohë ka. Mm -hmm. uh, Jennifer Lopez ishte protagoniste, tregoi gjithë jetën e saj, nga vështirsësit si e kishte nisur ajo dhe në një moment që mua vërtet më pëlqeu shumë ishte kur në studiot e MTV, e cila e kishte promovuar shumë si artistë. Ajo rikëthehej pas shumë vitesh dhe Filoj të qante Sepse ta kam marrë duktu në 99 -në, është 2019 Dhe unë tha kam të njitët fansat Që kam pasur që atere që ishin plakur Tani ma hmm, Dhe ishë dhe pur. vërtet, vërtet rritur më, me, Ishin rritur me Kërsa për kjo përstën të tishtë e ndë e frez Këtë të, të bukur <laughs> Atere besnik. kur unë U bëra shumë e sukses Atere filluan dhe sulme Dhe më thoshtin që Ajo nuk është një aktore, ajo nuk ka zë, ajo nuk do bëhet asnjëherë, dhe vetëm ta me një vetbesim shumë të lartë arrita t'i them kjo që han sot. Dhe Për wow, dërtejt, si një, si puna jone. Një artiste që nuk është se ka 20 vjet, por është e jashtëzakonshme në kënd veshërimin e tij. Ajo na i kushton hallin. Domethënë, suada, mund të them që më duket më mirë edhe se Beyoncé, edhe pse s'ka kurr zërin e saj. E, është, është një performer, po, një performer shumë e jash pe mirë. Ëm, um, ka qenë në fakt duke u par pikërisht në një video para pak ditësh, duke performuar uh, Jennifer Lopez, Alex Rodriguez po bënte videon, ndërkohë që shikte të dashurën e tij që bënte prova për filmin e saj më të fundit mm -hmm. Hustlers ajo do të luajë rolin e një kërcimtareje erotike aty mm -hmm. edhe ndërkohë që Jennifer Lopez bënte prova me Si e kam që e të unë të kurator, shtiz Shtiz, aha, <laughs> shtiz Dhe Paul me shtizën Ndërko që po e mësonde dhe ajo Tubin instruktu... Po pra me tubin Instruktures, ja, i tha Po pra marmë si me hërë Arriti që të bënd të 2-3 rotulime Redh shtizës Dhe ndërko, ja, sigurisht Alex Rotvigues E, e filmon dhe Ndërsa bënd të këto lëvizjet Por po thoja? Po thoja <laughs> Jo, po thoja që do të kalonim Të këkujci i fjallorthit Oh. Kujtë okay. si fjallortit për ditën e sot për miq Ndërko që ju themi mirë mëngjes Dhe ju themi ditë të mbar Edhe rukë të mbar oh, Nëse jeni duke shkuar për në pun Që e keni në orë në nënd Kujtë si fjallortit Ju jep mundësin Që fitoni, dy për dhe dy për të fitoni 2 biljeta për në Cineplex Dhe 2 biljeta për në të atër 2 biljeta për në Cineplex Dhe 2 biljeta për në të atër Mm. Gatë. Fjala është. Blok ku është gdhendur një figurë as kits që më së paft shkon në riprodhit. Ah, uh, blok ku është gdhendur një figurë. Mhm. Blok. Kë është gëdendur Një figur Për të riproduar më pas ah, Po ne e dim të Po se dim fjallën Êshtë të thjeshtë të flori? Êshtë të hasë të si zikë? Êshtë shumë e thjeshtë Ok ah. Plak Kë është gëdendur Një figur E cila më pas përdoarit për riprodhim 0692070222 është numri i një telefonit. Dërgoni dy mesazhet tuaja si në Plex dhe dy bileta për në Art Turbine. Për në Art Turbine. Push portret familial vazhdon të shfaqet. Ëh, uh -huh. një suksesi Spirodonit me një kastë mrekullueshëm aktoresh. Duhet ta shikoni patjetër kush nuk e ka, ka parë. Ma besoni që fjala është e thjesht. Po, mesazhe sepse po, të beson sikoqë oh, funksionon mi, telefoni. Mirëmëngjes <laughs> edhe një herë që të gjithëve. Mirëmëngjes një të gjithëve. Ne ndërkohë do të ciejlim miqtan, do të uh, skuqemi pak. Por më pas miqvet fan, çfarë do të vjetin? Do të vijë Jennifer Lopez. Vërtet? Oh, oh, yes. yes. We're from a load to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You had locks in the air. Yeah, we at the airport out. Yeah. Deep blocks from the block where everybody air forced out. With a new white T, you fresh. Yeah. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us. We're from the rocks that I got. They loaded this headline clips I stay grounded as the amounts rollin I real life thought I told ya I'm really living on no bluff just just me nothing phony don't hate on me what you get is what you see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 back time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 When the mama said us to sleep but now wish we stayed wish we could turn back time to the good old days When the mama said us to sleep but now wish we stayed Mirë ngjëstet e 51 është ora jeni në klubin e Mëngjesit me mua Florin Dhe Rudin me Suadin gjithashtu Me Tenin Oh uhuh. uhuh. jeni në vallet e Radio Club e them Mm -hmm. Jemi së bashku, ju edini që gjithë programacion ju shëqeron deri në mbrëmja Ndërkone kemi hapur kujtsin e fjallortit Kanë bëritur shumë mesajë, falim deri të gjithve E kanë gjetur më të të? Ju themi të gjithve mirë më njës, po Dhe në fakt, fjalla është gjetur mm. Në fakt, kurtima të regove ishte shumë e thjesht Por nga përshkrimi, nuk e diaj që kishte dhe ato kuptim Mhm mm nga çerp. Po pra. Në fakt ishte po, një përshkrim shumë analitik ose ashtu siç duhet. Por po, por jo e përdorimit, ë uh, sigurisht që është e ngjashme. Është ngjashme po. Në fakt, Quithin e kanë gjetur uh, jo shumë persona, sepse kanë ardhur alternativa të ndryshme. Ka ardhur uh, Monster, ka ardhur uh, Laster, ka ardhur Shablon, Model Në fakt, fjala është klishe. Mhm. Mm dhe fjalën klishe tre personat e parë që e kanë gjetur janë Edi, Eraldi dhe Noeli. Ëh. Për Noelin. Për Noelin shkon Altini? Eraldinun. Eraldin shkon Suada dhe Edi nun. Dhe Edin shkon Rudi. Në fakt përgjigjen e saktë ka gjetë Eraldi. Wow. E unë I pari <laughs> normal. Eraldi <laughs> normal si gjithmonë. <laughs> si gjithmonë. <laughs> Eraldi në fakt ishte i pari që ka gjetur fjalën klishe. Urime Eraldi. Urime Uri Erald ke fituar dy bileta për Sinemapex, dy dhe, bileta për, dy për Në Artur Bina. Në Artur Bina, gjithë portret familial është vepra duhet shkohsh tashosh më patjetër. Ne kemi patur të të ftuar këtu. Ndërkohë, mm. shpjegimi sipas fjalorit. Në fakt është klishe, klisheja dhe klishet në shtyp shkronjë përdoret pllak metalik ku është gdhendur në relief një figurë uh, askit për tu riprodhuar në një botim. Nuk e kam dhënë shpjegimin totalisht të detajuar sipasaj sepse po të futeni në Google gjendet direkt. E pra. Ëm, uh, por ky është shpjegimi. Pra është pllak metalik ku është gdhendur në relief një figurë askit për tu riprodhuar në një botim dhe sigurisht ka dhe një uh, kuptim të dytë. Mm. -hmm. Figurative, ide mendim ose shprehje që është përsëritur shpesh. Pra si e çë përdorim? Klishe. Mm -hmm. Klishe. Fjalë klishethemi ose ë uh, kur përdorim ndonjë argument tani t'ju që... t'u bëj ju një pyetje. Uh -huh. Mm. Me çfarë ju ngjan? Fjala oh. klizm. Oh. Klizma. Hm. Çfarë shpjegimi do t'i japi atij Suada? Vetëm duke e diguar Vetëm duke e diguar Nuk e di, nuk më thotë në një gjë Klizme E le që shkera parë një gjë kam diguar Klizme kam diguar Se ke diguar kur? Ja Dhe nuk di që pa e shkën gjeni Talisht që e lezova kuptimin Shpjegimin e fjallin E lezova kuptimin <laughs> Të pa Që pa e rishte? <laughs> nuk ja vlenë ta themi Nuk e vlenë Eh, e, e kuptoi Flori çfarë do të thot klizm ë? Ti sigurisht e di ruti ë? Sigurisht. Unë jo. Çfarë bën ti ato të tilla Florgjini? Ah, bukur, e bukur. Këshkrime. Okay. Merrë një fjalë tjetër. Le të themi që klizm është një lloj spastrimi. <laughs> jo, lufti pastrimi kanalesh, gjerash, ah, kso okay, gjerash, po kupton? Okej, okay, kështu po e lëm. Më e kalëm tek një fjalë për... tjetër më mirë. Jo, bërthimi, më mirë. Që të ke bërë mirë që nuk e ke dëgjuar sot. Le të pastrojmë shpirtin nga këtë fjalë. <laughs> po, mirë do ishte ta pastronim shpirtin nga këtë fjalë. Aha. Uh -huh. Okej, okay, fjalë qlokos, oh. me çfarë do ngjan? Qlokos. Oh, <laughs> fjalë social. Kë lokës? A ledoje ti kuptimin e mirë se sa persona më kanë shkruar? Mm -hmm. Edhe më kanë thën ku gjeni këtë fjalë. Ja <laughs> <Nga> Flori <laughs> në fjalor. Po ju e shpjegojmë. Ësht fjalët gjenden nga fjalori i gjuhës shqipe. Ësht Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti dhe po. i Gjuhës dhe Letërsisë. Ësht fjalori i shqipes së sotme. Po, sigurisht. Dhe Normalisht që ka plot, plot fjallë të cilët edhe vet ne shqiptarët nuk mund t'i dim, ashtu si kur se në shdo vend të botës që kam shkuar e kam vënëre që kushdo që flet po themi uh, gjuhën e nënës ka plot fjalë që nuk mund mos ti di. Gjuhë është e pafundme. Shumë kanë shkruar për fjalën itch që ku e gjetët se mua më duhet fjalë turke etje etje por sigurisht që është në fjalor, pra ka pa. një shpjegim në fjalorin e gjuhës shqipe. Pra klokës, me çfarë mendoni që janë? Jo. Nuk kam dëgjuar as të fjalën më falni. Me diçka që mbërthena, nuk e di. Okej, okay, Rudi që... thot diçka që mbërthen. Altin Shpej. Diçka që kap diçka tjetër, nuk e di diçka me flokët po mendoj me që me klokën domethënë. Ja ose me orën nga anglishtja që është clock edhe mund ta kem. Me orën tho thua, dhe në fakt të tre jeni gabim. Uh, bim barishtore shumë vjeçare me gjithë A? vezake që bën lule të bardha dhe të zeza në trait kupozë. Klokë, klokë. Shënojeni. Se unë, mund ta përdorni herë pas here. E kisha për e kisha për një kërkesë të vogël Altinit, edhe më duket se vuri tani. Ta pëlqoi dëshirën? Po, e kërkova David Bowie dhe Ziggy Stardust. Dhe Ziggy Stardust. As Ziggy played guitar. Jamming good with Werden Gilly and the spiders from Mars. They played it left-hand but made it to far. Became the special man. And then we was eggs band Shaking really sick Stu devised and screwed down hair to like some cat from Japan He could lick up my smiling He could live and say They came on so loaded man Well hung no I can time driving us through what we would do the kids were just crashed he was thenast with god given I has and need to get on to fun but boy could he play guitar making love with his good play njer gon kur ti ti ke shihur kur ti kur ti e larg kur ti e larg u duk se ja vrilavini ja vrilavini sigurisht sa mirë ka qenë shumë mirë pas këngë shumë të mira erzo ka vrilavini vitet 2000 kryesisht prandaj kujtoj daltin se ai kishte marr malli por nuk patish nuk rezistoj gjatë në ko E morën në qafë Muam ka pas përqyër shumë Për para Avril Lavigne ka shenë Lene Marlin, nuk e diku shenë banë mënd si vajt Në vajtë se këndonët e me kitarë Me floket mm -hmm. kresisht Bob mm -hmm. Dhe ka pas kënë këshënë bukura Sitting down here uh, Unforgivënable, sinner Pa um, Shë Më katari pa falshëm uh -huh. wow. Ka shenë shumë interesantë Vindë e gjithëmon një kapele në kok Të dali mund të kënjë personash Sigurisht kë nuk është një uh, artist, por uh, mund të futet në rekord Guinness. Mhm. Mm Se? Sepse bëhet fjalë për gjyshin Bobi, i cili është 90 vjeç, por ka një stomak shumë të fortë. Okej. Okay. Në fakt ditë më parë ai ishte uh, kishte gjetur në shtëpinë e tij në New York një paketim me ngjyrë që ishte dukur si jogurt dhe e ka pirë gjysmën. Madi ishte ekstrakt i fort i ngjyrës që përdoret për të jashtuar masës së bojës. Oh! Uh, Powerful than njerës. Dhe ai piu gjysmën e kutisë. Erënd. Dhe ka përbërje të lartë përbërësish artificialë të rrezikshëm për, artificial për shëndetin, por ai uh -oh. e kapir gjysmën e saj. Sepse ka kujtuar se ishte jogurt o, bo, bo. Oh, A thua të këtë pasur në një lidhja Apo një gjashmëri shia e jogurt Me këtë loj koncentrati boje Që e ka pyrë dhe i në gjysëm E ka gjetur paga shumë në një tas Ku një jasi tas kosi Ose jogurti uh -huh. Të uh -huh. gjithne uh, Ka shkryuar një piti në twitter Të gjithne do të vilë një pander prer Po do të ishte gjia më pak që do të nëndodhe Por jo gjyshi im thot Nuk u bendu as pak Që e piju gjysëmë në saj Gishtka i tas zbuluar kur u gjet gjysma e brat e zbrazët, teksa gjyshi po largohej me buzët ngjyrëmente. Wow! Pra në sajt të stomakut të tij të fort, ai ka arritur që ta kaloj pa pa ndonjë problem të madh. Pa ndonjë problem. Të, këtë gjë. Imagjinosh do, dal dal lajmi javës <laughs> do të dali dali lajmi avës tjetër. E imagjinosh do të na ndoste ne sikur të pinim tani gjysmën e një kuti e bojë koncentrati. Ah, nuk, nuk e di, është frikshme. Ëtmarshme, <laughs> frik është po. Ëtmarshme, Rudi. Ës <laughs> frikshme. Unë ndërkohë po merresha me uh, leximin e disa lajmeve më më optimiste, Flor. Ëh. <laughs> mm -hmm. Si për <laughs> po shembull? Po për shembull po lexoja mm -hmm. që në Kin kanë bërë një super zbulim, kanë uh, kanë krijuar një sistem uji mm -hmm. që ëh uh, që mund të purifikoj vet ujnë, që fardoloj ujë sigurisht, si që pastrojët ujë, po themi neve në përkanalizimet e shumët atë ujës si jelzve. Kështë sistem ujë mund të purifikoj ujnë deri në nga 99.9999% të baktereve. Wow. Pra po thuaj se 100% të baktereve i pastronë nga ujë, kështë sistem ujë ujë uh, ujë uj, ujorë që është, është shpikur në, në kinë ditët e fundit dhe ky proces mundësohet nga djeli është gjë akoma më e mirë sepse nuk kërkon as energjë elektrike pra kërkon vetëm energjin djelore dhe më bështetet në materiale 2D që janë në 2D dimensionale dhe sigurisht drita e djelit uh, sistemi ujë të është edhe ekologjik gjithashtu është i mirë për ambientin edhe për... Uh, të gjithë mjedisin dhe ndërkohë mund të pastroj mm -hmm. ujë të mjaftueshëm për katër njerëz deri në 30 minuta. Pashiko. Kështu që për katër njerëz për 30 minuta ti ke ujë të, mjaftu, të mjaftueshëm. E kam fjalën kur lexoj për këto shpikje dita ditës që dalin gjëra të reja si kto, mendoj që bota pas shumë vitesh do, do të jetë shumë ndryshe. Nuk e imagjinoj dot se si po Njerëzit çdo ditë gjejnë facilitete gjithnjë e më shumë për ta bërë jetën e tyre sa më sa më të mirë, sa më pozitive, sa më komode. Gjithmonë, gjithmonë duke ndihmuar dhe ambientin, sepse tashmë edhe ngroja globale është bërë një çështje e ditëve të sotme që flitet gjatë gjithkohës. Kështu që besoj, kur të kemi dhe ne mundësi për të pasur një sistem të tillë, ndoshta do të na bënte mirë <gjë> që të financojmë në një sistem ujë të tillë si si Kina mir në le mm -hmm. të kthehemi në vendin ton. Ju e dini që tanë do të kemi përsëri protesta pa. për para parlamentit pa fjalime të, të zgjatura, domethënë pa një protestë pajsore mm -hmm. siç ndodhi herën e fundit, por nga ana tjetër ë bëhet me dije se kryeministri Rama ka dhënur urdhër deputetëve dhe ministrave të tij që të mos marrin pjesë në asnjë debat televiziv me opozitarët, sëpse si pas Ramës, ata tashmë, si janë më pala tjetër e parlamentit, po një grusht politikanësht pa normaj që meritojmë për buzje në vëtuat vëtë të tyre dhe refuzimin tonë për të debatuar me ta jashtë parlamentit. Përsharjet e shpifjet e tyre, ata s'ka nevoj për ne dhe kështu kontribojmë kunder ndotjesën ndot mjedisit publik me debate shterë pas një vlerë. Këtë duke se ka qenë mm. një mesajë kërëm një rinistrit Rama që ë Kështu që se me këtë do do, ta shi, ta më kë do debatohet tashi tanimën në në studiot televizive mbetet për tupar. Ëndër to jetë ndoshta ë do na vijnë pak vesh të tre hat për çadit. Mund të jetë ndoshta edhe Rudina Hajdarim, e cila ka pohuar ashtu siç e dëgjuam edhe edhe në lajme, edhe në lajme mm. Rudina Hajdari që ka pohuar se nuk do të heq mandatin e saj si deputete sepse ë um, e përmbledhur të paktën në le të themi në në deklaratën në e saj në dy rreshta ajo ka thënë se nuk e perceptoi mandatin e deputetes si një gest si individual. Po si çfarë? Po si çfarë? Por uh, si një gest i cili ë uh, ma ka dhënë populli për të ja. mbështetur ata edhe për uh, për të... Kjo nuk është e vërtetë. Për të thënë, jo. Sepse nuk kemi më një sistem autoritar, mm -hmm. këtu të zgjedh populli kok më kok, këtu të zgjedh partia tani më. Kështu që për mendimin tim këta ju nuk e ja, duhet ta japësh votën e partisë. Un të pakten e mendoj kështu sepse kodi u ndryshua në me konsensusin të të dyja palëve dë Elramës dhe të Sali Berishës vitet më përpara dhe ishte pikërisht koha kur Ilir Meta dhe Lesia u futën në grev në parlament pikërisht për ndryshimin e kodit zgjedhor. Ëh. Mm -hmm. Sepse më përpara kemi pasur një sistem tjetër. Atëre ty të zgjidhte populli ishte kok më kok dhe gara ishte vërtet shumë e fortë. Ndërkohë tani që ty të chon partia, duhet i bindesh partis. Duhet i bindesh urdhëto të partisë. Tepaftën nuk të detyron njeriu, absolutisht, por Për sa kohë është ky lloj sistemi, unë mendoj që duhet i bindesh disa urdhrave, por është çështje ziedhje është pastaj. Po, pa, po, pa, po. Është vërtet, ëvërtet. Ajo ka thënë që nuk, nuk, nuk ka kaluar kohë shumë e gjatë nga 8 dhjetori 2018-s, uh -huh. kur shpreha gatishmërinë time sinqert për të lënë mandatin e deputetit e për t'u bashkuar me studentët për kauzat e kombit. Ëh. Uh -huh. Për ndërtimin e një sistemi të vërtet demokratik në Shqipëri por kjoj propozim ishte në një kontekst komplet të ndryshëm nga i që është tani, bëj fjalë për një sakrificës politike individuale për tjuarë në ndim studentve në kauzën e tyre dhe jo për vendim kole, kolektiv i cili pritet të ketë rrisë që. Studentët nuk të kuandime në asë një partija politike, por rëdina është deputete, është deputete, pa të diskutimë, mund të ajefte dhe mund të zëvëndcajë shumë këllaj, por të a një... Më duket pak e çuditshme për më tepër që xa... Paska bën mirë që s'e paskadën tjim... <gjithi> po, pas ja, kur e mendon sepse do i jepnin mbas 2 muajsh. Mbas 2 muajsh? Ja, duhet të pse i jep tani për shumë apo s'është një kauzë fort sipas rødierit. Megjithatë është një, si një deputetë që s'e kemi dëgjuar ndonjëherë zërin si shumë të tjerë që janë kot aty. Ndërsa <gjithi> ose këto to askarit që mbushnin, mbushnin kariget. Kër... Mendoni edhe ju kështu? Po sigurisht, çe po. Nuk e diu, nuk më duket vetja që nuk jam në një në një pozitë që mund të jap shumë e, po themi shumë opinione të sakta ndoshta për e, në lidhje me me parlamentin. Ëm e, e kam vënë re që është një miksim figurash të ndryshme, personalitete të ndryshme dhe nivelesh të ndryshme. Kështu që sidomos vitet e, fundi. si e fundit, sa vin legjislaturat, patjetër. Do të them, mendoj që ka njerëz Më fani po shprehen shumë mediokër hmm. njerëz që na drejtojnë. Me kalimin e viteve gjithnjë e më shumë nuk kam intelektual, njerëz qytetar, por njerëz sa vinë edhe më shumë mediokër që në një moment të caktuar kur ndoshta u prishin interesat e tyre, thonë që jo, unë nuk zbatoj vendimin e partisë ime. Ti duhet ta zbatosh atë sepse je falasaj partia ja aty. Po Kto? kjo nuk ndoshta të bën ty më pak individual, edhe më pak përfaqësues i idealit tënd? Përtej ë uh, uh, një vie politike që ka, më nga ju ka një vendim, ka një vendim. Për të prandaj funksionon si parti, sepse në të kundërt nuk do të kishim parti, do të ishin njerëz individual që do të ishin ato karrige. Mm -hmm. Të paktën unë kështu e mendoj, nuk është të thënë që duhet ta kemë mendimin. Jo patjetër, pa... jo sak, më shumë por... për por kur vjen momenti që merret një vendim, kam idenë që duhet ta zbatoj atë. Kështu mendon? Sepse nuk ka zgjedhur populli, nuk jem në sistemin uh, mazhoritar të të zgjedhjeve. Mhm. Mm Edhe un jam ulur në një karikë që nuk jam shumë komod <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> të japni. Kështu që më jam maslavën që më mendoj që të zgjidh partia. Është një karikë, jo fort komode. Do të bini në partisë. Po. <laughs> Për ndryshe si pjesë e partisë. Për idealin e partisë. Kjo tani <laughs> mirë, ne do largohemi se do vinë miqtan. eram bela e jam Freddy Mercury living all my own është një nga nga këngët më energjike të të Queen në fakt edhe Queen i kemi pasur kështu si kryefjalë që prej Bohemian Rhapsody për mterë edhe folëm edhe për Oscar se dhe ju urojim shumë sukses Ramim Aleku me çmimin që mori. Por ndërkohë do të hapi më një quiz tjetër e mm ha -hmm. uh, mm -hmm. për të dëgjuesit. Okej, okay, meqense jemi te Oscar et edhe te aktorët, kemi një pyetje Në lidhje me aktorët. <laughs> Okej. Okay? Gatet. Cili aktor ka punuar si përkthyes për skuadrën suedeze të hoki gjatë lërave olimpike të dimrit 1980? Wow. Pra, edhe një herë. Cili aktor ka punuar si përkthyes në vitin 1980 për skuadrën suedeze të lojës hoki gjatë lërave olimpike të dimrit wow. 1980 069 99... ka fituar ndonjë Oscar 2070222 Ka fituar Oscar apo se nuk e ta thua? Kanë ju nuk do të po japë, tha, të okay. Për një herë tani se. Ah, ah, a, s'ka kuptim. Për çfarë dhuratë do japim? E ma. Do t'japim, do tani si me një çift biletash për Cineplex. Okë. Okay. Mm. Të shohim sa do të arri shkalla e vështirsisë. Ëm. Mm. Ndërkohë që Billy Porter ka qenë vetëm një aktor i cili ka parë kaluar në tapetin e kuq të Cmimeve mm -hmm. Oscar, zi e oh, me, me fustan. një fustan. Oh, me një fustan, po ka qenë në stilisti Christian ka nga trua, Siriano. Kanë qenë këtu, kanë ndruar garderobën. Ioj, ai e ka, jo, ka bërë për të në dysh se, se, se nuk kishte nominuar në asnjë kategori të Cmimeve um, Oscars. Dhe ka dhe shumë un jam të bje në së, po Kishte detaje shumë ma shkullore në veshë A i mund të kishtë të marrë edhe një, një bluzë e suada ku të shkronë të shkonë të, shkon të atër E janë të atër E janë të atër, jo nuk e bërë Sëpse i binde përstej që të të vithë e shprejen e, e, e të atërë tonë Kështu që Ka zjedhur të, të parakaloj me, me fustan mm -hmm. Përshinte një gjaket të ka dift veshja me papion në pjesën e siprme Dhe një fustan një mm -hmm. fryrë në, në stikin e princeshave wow. në pjesën e poshtme Ka përgë të gjabuja ka eritur në gjdo media ka shoni për foljur shë... Një alternativ dhe kjo për një të tërheqhur të medje Një alternativ shumë mirë për të tërheqhur të të të vëmëndje në pa diskutimë Ta ma për të të rejëqurë vëmendje, në? Nuk fitojë Oscar, po fitojë vëmendje që dode. Arkeologët kanë gjedhur varezen e zbrazët, derisa trupje i faraonit uh, Akenaten mm. nuk ndodhej në brendësi. Uh -huh. Në faktu, lëmtimet e fundit pretendojnë se shdukja misterioze e tipra i një faraoni, trupit e një faraoni, kanë dodhur në lashtësi si pasoje rivalitetetve të ndryshme në elitën e shëgjeris në Egjiptin e lashtë, Dhe studimi për mungesën e trupit që do të duhej të ndodhej brenda varrezës së dekoruar ka filluar që prej vitit 1891, që atëherë ka patur dyshime se ata e kanë vjedhur, ata e kanë vjedhur kërkuesit e thesareve për ta shitur më pas në tregun e zi. Mm. Asë njëherë nuk është gjetur ndë një evident se dikush ka hyrë brënda, para ekspertve të arkeologjisë, në anën tjetër nuk ka ndë një raport se dikush e ka shqitur, apo nëse është në pronsi të dikuit këtë trup. Uh, por, por, uh, hullum të esit, kanë thënë në raport, atë nuk e kanë varosur kur, apo është nëzjerë dhe u lergua prea ty për gjithmonë thuhet në këtë raport për faraonin që u nda nga jeta në vitin 1370 përpara erës son. Wow. Faraoni që u ngjit uh, në fron në moshën 17 vjeçare, udhhoqi për një kohë të shkurtër, për plot me ngjarje uh, kontroverse. Mhm. Mm mhm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Akenaten uh, donte ta bindte popullin se është vetëm një zot. Shoqëria pagane nuk i binde asnjëherë dhe pas shumë komploteve Ajira nga Afroni për të vdekur në mënyrë të papritshme. Ëhë. Mm -hmm. Megjithëse Egjiptianët e lashtë besonin në ringjallje, besohet se trupi i ti tij u coptuar për të mos rilind ndonjëherë dhe për të sjell bindjet e caktuara. Mm -hmm. <laughs> interesante. Pra ja si përfundon kur do të dalësh kundër rrymës? Ëhë. <laughs> një <laughs> interesante. U coptuar pra. Ëh, ndërkohë të uh, mendon që mund ta ëh uh, Paralelizojnë këtë situatë me... Me, me kundra partis Me kundra, kundra partis <laughs> Shko, nuk asin gjithë Nuk shu... asin <laughs> gjithë të keshët të daljës kundra Unë kam dhe duar një shpeshë Tani nuk kujtoj se kushe hasan Dhe me vjen shumë i natë Me jetë jepi. njeri u duhet më shumë të kundrështoj Se sa të bindet Pa, pa diskutim Tani me që jemi thua zbesojnë dhe rinxalja Po pse vendosën lullin Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha A do kjo është i byete për pa përgjigje. <laughs> pa përgjigje. Ai është vetë Zoti. O baba. Në fakt Rut kanë ardhur përgjigjet për Quincy-n thën? Po. Kan përshtypjen që i kemi gjetur pa. shpejt biletat. Uhum. Mm ha, -hmm. po s'kaish shumë e vështirë atë. Eh? Vigo Mortensen është përgjigjja e saktë. Vigo Mortensen po që ishte edhe një nga një nga aktorët e nominuar për këtë ceremonitë të Oscars të 91 si në kategorinë e aktorit më të mirë ishte përkra Rami Malek për kra uh, Breddy Brad, Cooper por nuk fitoi sepse fitoi Rami për Malek. Dhe përgjigjen e saktë e ka gjetur Artoni. Mm -hmm. Kështu që Oscar-in e merr Artoni super, dhe 2 bileta për në Cineplex në QTU Artoni. Fantastic. Për të shkuar, për të shijuar filmat që do tjenë premier Në ndërkot do të lërgojmë i të gjojmë pak muzikë të mirë Nga jo që altini gjithë mundit a zjetë këtu në klubin e mjëgjesit uh, Por nuk e dim se të qarja kam bëllur gojë në ditës sësotme Por në ndërkot do të gjojmë LP Apo jo, Altin? A, është të posti, këtë po, pra, po, drejnë. Po, po. Të lutë mund të luajnë censurën? Yes! Për para vitit një mjë nënë 130 jetë, abitatit i këti për shtërjenjë për te i ku fiive Amerikanë. Wow! Wow! <laughs> wow. Më Ti gjithmonë di se si të në habisësh. <laughs> Më sepë një alternativa ju lutën. <laughs> Gjëtë, të? Gjendet, të? ta dë gjemë dhe njerë 0-6-10-27-22-2 Kush gjendë sensurën, kontrol të plot pranë klinikës vital që është tashmë pjesë e spitalit uhum. Amerikan 2 bileta për në Cineplex Për para vitit 1930 habitat i këti p*** shtrihej për te i kufive Amerikan I pipi, Për para pipi. Pra vitit 1930 pra habitat i këti pipi uh, Amerikan shtrihej <laughs> për te i Amerikës Për te i Amerikës Ajta gjem dhe njerë Për para vitit 1930 Abitati i këti për shtërjenjë për te i kufijive Amerikanë Ok Interesante mm. Kam ca ide po ja, Në si të uaj po Se si djet Se si, të të si djet po <laughs> Të thash që ndro afer altinit <laughs> Po pra Kujam afer altinit më të regon për zhjën e sartë Në që dhe atë në qofë se edini Mendoni që edini Fjallën që mund gontë eksensura 0619 mm -hmm. 207 222 Dërgoni përgjigjet dërko Do shta dikush mund të kapi Shumë letë, ashtu Me si që he. Ashtu si që kapën edhe përgjigjet e më parshme Kështu që mund të kemi ndonjë fatlum që fiton për para se ta ta si bëjmë fatlum në mëngjes. Fatlumin sikur do e si martojmë. Po pra, tamam, sipërpojej një nuse. <laughs> do kemi ndonjë fatlum, do të. Si do të gjejmë, po një kontroll e bën ai. Përpara pra. se të martohet. <laughs> Përpara se të martohet. Uh, ë ndërkohë zhvendosemi si pak te teknologjia, ë uh... sikolaudit. Do <laughs> <laughs> gjem gati për martesën. <laughs> gati për Le <laughs> <De> të kontrollojmë. <laughs> gati për trizmën. <laughs> More ju. Si okay, trommia ta që janë gati për martesë. <laughs> po. A anale oh, martohet Suada op lart po po. Me po. zot <laughs> i tremi burrat që di afrohen. Andale <laughs> mi pak te te burrat e pamartur apo te po burrat drejtë emble mashkullare si, si figurë. <laughs> Vazdo, vazdo, vazhdo. Ndalemi pak te, te teknologjia për momentin, Kurene pasi ku na vjen. Uh, ka nevojë sahta hënjer. Ë uh, bëhet e ditur se gjatë vitit 2019, aplikacioni WhatsApp i WhatsApp-it dhe WhatsApp-in e përdorin shumëica mm. pranesh WhatsApp-in përdorin, pak a shumë, ka edhe që përdorin Viber shumë, mm -hmm. po WhatsApp-in është goxha, goxha i përdorur si platformë uh, komunikimi. Uh, duket se do të përditësohet me disa funksione të reja gjatë këtij viti që ka nisur edhe Disa nga këto shkurtimisht janë kyçja përmes shenjave të gishtrinjve. Prej kohësh spekulohet për një sistem të kyçjes në aplikacion me an të shenjave të gishtrinjve. Mm -hmm. Sa herë që do të përpiqeni që të hapni aplikacionin dhe të shikoni mesazhet në ekran, do t'ju kërkohet që të vendosni shenjën e gishtit. Edhe ky funksion mund të çaktivizohet manualisht, pra. Kështu që kjo nuk është gjë e keqe. WhatsApp dark mode, pra ëh uh, uh, është ky kjë mënyra e kur shkon kur shkon pa dritë, pa ka shumë ambienti. Ky funksion do të jetë shumë i dobishëm sepse për shembull kur keni biseda gjatë orëve të vona të natës me miqtë apo familjen tuaj, automatikisht WhatsApp identifikon faktin kur ju dhe, fikni dritat dhe kalon në dritem, faqe, pa. në faqe më të errët. Dark mode Po, më së shumti nga ky funksion që na nga... thënë syt. <laughs> e jo pikërisht, më së shumti nga ky funksion përfitojnë syt tan. Qëhtu mm -hmm. që është gjë e mirë edhe kjo. Ndërkohë mesazhet audio në WhatsApp, ne e dimë që shpërën i, i përdorin gjatë gjithkohës, edhe është një mm -hmm. funksion tjetër fantastik i WhatsAppit që është shumë i dobishëm për ata që komunikojnë me audio dhe nuk kanë kohë apo nerva, po themi, të që të shkruajnë. Ose do të mos ku janë në makinë herë. Po, mm -hmm. edhe tash më mm -hmm. besoj se e keni vënë re që ky Ky uh, uh, ky shërbim është është vënë tashmë në WhatsApp sepse automatikisht luhet mesazhi tjetër audio pasi të ketë përfunduar, ai ekzistues. Besoj se e keni vënë re që tani luan në mënyrë automatike, automatikisht uh, WhatsAppi, uh, në qoftë se ka mesazhe audio njëri pas tjetrit, që është gjë e mirë sepse kështu nuk keni pse të shtypni mesazhin tjetër audio gjithkohësti bëni porra, play ja, pasi të ketë përfunduar i pari. Ë uh, dhe s'fundi paraqitja e videove tek njoftimet. Ky funksion tregon një paraqitje të shkurtër të një videoje, që mund ju ke dërguar direkt nga paneli i njoftimeve. Versionet aktuale të WhatsApp japin paraqitje vetëm të imazheve dhe GIF në panelin e njoftimeve. Por funksioni vlen edhe për videot e YouTube. Tani mund të luani për shemb kur të vihet ky funksion. Pra tani mund të luani video direkt nga aplikacioni WhatsApp aplikacioni pa shkuar në aplikacionin YouTube. Po, ndoshta kjo ndoshta është vëri YouTube. Po ndoshta është aktive kjo. Mm -hmm, po, aktive. disa që tani. Disa janë po, pikërisht, disa janë janë bër aktive dhe disa janë duke u uh, updetuar, po. duke u updetuar, po. Që është gjë e mirë sepse është mirë ti kesh këtë facilitete në në WhatsApp kur e përdor shumë WhatsAppin, po themi. Ne unë Personalisht e përdor më shumë dhe me çka kanë vënë në Shqipëri e përdorim pak më shumë se sa në Kosovë që përdorin Viberin. Nëse do të pa... flasësh me një personazh publik të Kosovës. Po, ata përdorin Viber. Duhet t'i shkruash në Viber sepse WhatsAppin WhatsAppi s'e përdorin fare. Është vërtet. Nuk e kanë kuptuar pse. E përdorin shumë pak. Është vërtet e, vërte... se... e intereshme. Vërte si, si ka mundsië ose ndoshta siç kemi ne WhatsApp e Dalmode rrezik. Po, po. Uh, jo është është e çuditshme në fakt uh, kjo gjë megjithse ne edhe ke edhe e kemi bër e kemi bër evit, evidentuar që faktin që këtu për shembull uh, uh, ne përdorim uh, Facebook po themi për mm -hmm. shembull pak më shumë ëh. Uh? Ëh. Mm -hmm. Se edhe ky sondazh i që është bër që Shqipëria përdor më shumë Facebook për 2019-ën është pak si herët për 2019-ën. Po themi doket që edhe për gjatë i shtrirë për gjatë 2018-s më sakt. Ëh, uh, kështu që Besoj se janë të gjitha gjyra që varen nga vëndi paka shumë Si që është Amerika që përdor Twitterin më shumë Si një rjetë social Dhe në ndërko kemi Facebook Ne nuk e para e përdorim Twitterin Kam i dene dhe në Kosovë nuk e di se si janë lidhur me Viber Edhe kam betur më shumë Viber që përdoret Se sa Whatsapp Nësë që është këtu Nështë dhërë për faktin që Viber kër është hapur që në fillim e të fare Ka pas atë opcione që ti mund të bëje telefonat ata Po, Ndërsa me siguri WhatsAppi ka qenë vëre me të shkruar. WhatsAppi po, nuk e ka pasur atë funksion. Në fakt, uh, ka edhe diçka tjetër. Në Viber fotot kur dërgohen, dërgohen më pak të kompresuara se sa WhatsAppi, okay. pra të vinë në cilësi shumë herë më të mirë. Vërtet. Dhe e dyta po, dhe e dyta uh, Viberi thonë që kanë një ka një cilësi më të lartë uh, të videokollit edhe të kollit sesa pra të telefonatës dhe të videotë okay. telefonatës sesa WhatsAppi. Megjithatë se? WhatsAppi u kthye në trend shumë shpejt këtu në Shqipëri, po? mori një vrrull të madh edhe pa. Viber gjithashtu, por me sa duket ishte më e lehtë në përdorim WhatsAppi. Por jo, është e vërtet kjo që thot Squad është e vërtet që që ka ndihmuar shumë në në zgjerimin edhe shtimin e përdoruesve të të Viber. Fakti që mund të bësh telefonata. Telefonata. Në fakt unë e përdorja, atëherë më kujtohet. Tani nuk e përdor më, tani që WhatsApp. E ka, i ka kyer WhatsApp. E ka, pikërisht. Çfarë do të dëgjojmë tani në në vim? Prince. Prince. A... Rock and roll love affair. Super. He believed in fairy tales and princes. He believed a voice is coming from a stereo. He believed in rock and roll.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 When there's space for what you want If your heart is open, why? Women He gave a women all the stripes of the road And learned the meaning of grace That's when his cup overflowed hmm. And she said Hello. He said my faith, you beat me Tellin' that you know that I able Let there some room I'd like to sit at your table She said it's it's tight But I think I can fit you in This kind of love don't come from a press Ain't talkin' rebound born of despair Yellow sun risin' over bodies in bed Two people in love with nothing but the road I yeah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 from a friend, ain't talking rebound, born of despair, you're a surprise, somebody's a big, two people in love, There's nothing but the road ahead.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 Mirë më njësë, ora është nënte 25, mirë më njësë të gjithë Mjë, shqiptarëve që janë duke në dygjuar uh, Morning Ne ju themi mirë më njësë në valet e radios komtar e Klab FM 100.4 Apo mm. të shfar doloj frekuense në qytetin tuaj Nga hana tjetër, uh, ju rikujtojmë se mund të në dygjoni live uh, Jo vetëm nga makina, apo nga radio, apo nga smartfoni Sigurisht mm. nga smartfoni mund në dygjoni gjithashtu edhe pa. për te aplikacioneve Duke hapur faqen www.klabfm.com A ty keni sektorin live radio pa. Mund të hapni nga kompjuter duke punuar Mund të hapni nga televizorit A shmë që janë këto smart TV-t mm. E mreku lueshëm <laughs> Kështu që jemi bashkë gjatë gjithë, gjithë kohës Juri kutojmë se pas nesh do tjetë Orgesa za ime me Music Box Por ne kemi edhe 15 minuta ko për të ndarmi njëri tjetër Dhe do t'japim kohë të gjithi gjuesve Për të të nësurën Që altin e luam për sërit tani Sepse duam e pa tjetër të japim këto dhuratë Vinë mbasë të censurës. Për para vitit 1930, habitati i këti përështëri e i përtej ku fiive Amerikanë. Atëherë, fisi? Jo. Jo, nuk është fisi. Insekte? No. Zvaranik? Jo. Wow. <laughs> kjo të censura është <laughs> gëgjaj e seqme. Se kjo ka gjithmonë në shansë dhe mundësibë. <laughs> për para vitit 1930, abitati i këti për shtërjej për te i kufijive Amerikanë. Wow. wow. Mm. Dhe ajo muzika në sfon duket dramatike. Ajo duket si një lavatricë e këshu Pa ka shumë, shumë duke <laughs> Sarë që Altin i thot më shqep një alternativa Se gjendet kolaj A censura nuk gjendet as njëherë Po po është definitivisht sfida më e vështirë më Këtu në klubin, më në më në klubin e mëgjesit <laughs> Pra dhe njëherë të luta më Altin Për para vitit 1930 Abitati i këti për shtrienj për te i ku fiive Amerikanë Predatori mm, Ja, ja. Grabicari Jo mm. Felini Kali mm. Felinet janë të preferuar e temi I këti grupi <laughs> Jo 06 27 22, 22. Qfar jeni duket i gjuar në këto momente? Cila është fjalla Që mungon në këtë copës Fitoni një kontrol të plotë Pra klinika Vital që tashmë është pjesë e Spitalit Amerikan. Mhm. Mm dy bileta, bileta për sinepinlex? Ja, <laughs> dy bileta për sinepinlex i kemi shtuar. I shtuat. Ja, i kemi shtuar. I kemi shtuar dy bileta punar turbinë. Akoma se mund të zgjasë nesër. Po pra, unë mendoj që nesër të nesër, të shtojmë. Nesër. Nesër, nesër, nesër se i kemi të përgatitur këta të njoësit tanë. Me sa duket, ndoshta edhe nga që jemi 3 minutave të fundit, ka mundësi të mos të mos ketë një zgjidhje të saktë deri drejtas ta mbymë. Por edhe mund ta gjejmë. Por edhe mund ta gjejmë. <laughs> pra, <laughs> kjo është shumë e vështirë. Në gjithatë, nuk mund ta gjejmë pra. Kjo është përgjigjja e Altinit. <laughs> Zvaraniku të, e kemi thënë Zvaranik. Isha e kemi thënë, nuk është kjo përgjigja e saktë. Ju e dini që dy ditë më para në Durrës mm -hmm. një mjek është qelluar nga disa pacientë të dehur mm -hmm. dhe sot Mjek, bluza të bardha, pra kolegët e tyre kanë dalë në protestë sepse ndihen të pambrojtur, nga dhe ndihen të rrezikuar në momentin kur janë duke ushtruar profesionin e tyre. Ëh mm -hmm. uh, ka qenë Klodiana Lala për uh, qi ka raportuar për Balkan Web dhe thot se uh, mjekët e Spitalit të Durrës kanë dalë në protestë për sensibilizimin për mjekun e dhunuar 2 ditë më parë, uh, Gerald Kola, pra mjeku u zgjoditur me tut nga pacienti i tij teksa ushtonte detyrën e tij në repartin e urgjencës në Spitalin e Durrësit. Ëtëmshme. Wow. Jo. Është vërtet ëtëmshme po ta mendosh. Të është për, jo ëtëmshme, po është për të ardhur keq. Të mendosh që mjeku është një nga ato profesione dhe mjekët janë ata njerëz të cilët janë aty për të të ndihmuar ty, të, të mendosh që të hash një tutull kokës nga një pacient i pir, Se sigurisht. Se sa je duke kryer detyrën. Po kjo është gjendja e mjekut. Nuk bëhet me dije, por për sa kohë kolegët e ti kanë dalë në në protesta sigurisht që kjo është shqetësuese. Është shqetësuese, goxha. Duhet të ketë një far një, një normë, duhet të ketë një normë mbrojtjeje edhe në për uh, spitale. Pak a shumë kjo është ideja e ndërgjegjësimit edhe sensibilizimit, ëh, që kërkojnë edhe bluzat e bardha kolegët e, e e mjekut në fjalë që të kryet sepse normalisht përderisa ndihesh i kërcënuar duhet bër diçka ë për të për të dhënë një formë sigurie që ata ta kryen detyrën sa më mirë. Kështu që uh, un uh, un kam një mik që viziton një mikeshe të vetën në spital e dëgjoj shumë histori nga nga spitali dhe mbi të gjitha më tregon që secili ka atë hallin e vet individual aty tek tek te ka i vendi te dhoma ku jan 4 pacientet, mm -hmm. 4-5 pacientet. Edhe secili munde te vi kështu sipas mënyrës së vet kur ka mundsi, mbaron puna, ndrohen me turne familjarët. Nuk e di, është është nuk është e lehtë kupton te te kesh dikën në në spital apo dikë të shtruar në spital dhe të kesh dikë që ta ndihmoj, dhe të rritë te koka dhe dhe ta dhe të kryej detyrën si mjek është gjëja më e mirë që mund të jetë Kështu që normalisht mjekët duhet i... të Të i respektojme Dhe të i duan forte dhe jo të i, i gjuajme tulla Sigurisht <laughs> oh, Me gjithë atë Filoj i kënga ndërko oh, Por në rikëthim do të flasim pak edhe për oh, Disa nga Përpër oh, <laughs> Disanga efektet e, e lodhje Se kam për lodhjen Sepse me qënë se ne zgjojemi në mëngjes Gjithmon me klubin e mëngjesit Po ka plot njerës që nuk marin dotat <mim> Atë orarin e duhur të gjumit Atë sasin e duhur të gjumit gjatë natës Edhe ndikon, ndikon gogja Në do të digjojnë formidablë, apo? Do të digjojnë okay. formidablë Dhe të rikëtemi për sëri O mi shure Shuis celibaterë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 Vous étions formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Vous étions formidable. Oh, tu te regardes, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est cananomec, t'emballe pas, elle va te larguer comme elles le font chaque fois.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 Oh formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidable Hey petite, oh, pardon, petit Tu sais dans la vie, il y a ni méchant ni gentil Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mami. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi tu es tout rouge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 Gjëtët formidablë, gjëtët Stroma. formidablë Gjëtët formidablë Formidablë ishte stromaj e në fakt Po formidablë ishte edhe kjo ditë e sotme Aha, Njemi në minutat e fundit Për për për që në gjullim klubin e më që esit kruqeru Do këshillat e ljërit direk E dini ju qështë stromaj është belgë oh, Po e dim që është belgë Të nga që njështë dhe nga tërojnë me francesë Pra frances. në që nëndon frangjishtë pam kamë. Belgut flasin fon fonjisht. Dhe <laughs> është vërtet janë, janë. dhe është vërtet që uh, klipi është xhiruar uh, duke menduar njerëzit që stromaish të së ishte këtu, ishte tema. Ja, janë vetëm me kamerat e qytetit. Ë ka luajtur shumë bukur atë pjesë, duhet. Nga qartë. Nga <laughs> <e ka> qartë. <laughs> Gjithsesi ne jemi në minutat e fundit, mm -hmm. por shumë shpejt, shumë shpejt do ja vetëm ti të këshilloja që të gjithë njerëzit që të përpiqen kur kanë këto momentet e lodhjes të marrin 2-3 orë gjumë më tepër po, që të japim pak fuqi organizmit, sepse fe. lodhja, lodhja ndikon jashtëzakonisht shumë, më shumë se ç'mendoni ju. Ka ditë në jetën, siç është bërë jeta në, si në ditët e sotme me me shumë gjëra për të për të marr parasysh dhe për të organizuar. Ka shumë njerëz që i dëgjoj që thon gjithkohë se jam shumë e lodhur, nuk dërë, dërë. kam fjetur gjumë mjaftueshëm. Kështu që në mënyrë që të keni disa gjëra që të funksionojnë mirë tek ju, duhet të mos keni shumë lodhje, sepse lodhja ndikon së pari tek pesha, pasi kur nuk flini mjaftueshëm, hani në mënyrë të pakontrolluar. Mm -hmm. Lodhja ndikon tek humori kur jeni të lodhur jeni me humor të keq dhe bëheni nervoz shumë shpejt. Mm -hmm. Lodhja mund të mund të uh, mund të ndikojë tek kujtesa. Normalisht kur jeni të lodhur, kujtesa afatgjatë dhe afatshkurtër nuk funksionojnë aq mirë sa duhet dhe mund t'ju lënë në baltë. Mm. Lodhja ndikon tek lëkura. Mungesa e gjumit e përshpejton plagët e lëkurës, e vysh lëkurën po sepse ul nivelet e kortizolit, që është uh, hormoni që rrit inflamacionin. Edhe mund të shkaktoj problemet të lukurës Gjithashtu shëndet i mendor lidhet me një pushim të mirë Edhe me një gjumë të mirë Pra ndaj, jebi një gjumë të mirë Organizmi tuaj për patur shëndet të mirë mendor Dhe su fundi, oreksi Edhe oreksi, lodhja mund të ndimoj Mund të ndikoj tek oreksi Tek hiqa e oreksi Apo tek një oreksi që është shumë sporadik Gjusmak, dhe themi Si ka mundësi Si ka mundësi Si ka mundësi Ka mundësi, pra kaca gjëra që ndikojnë tek ne dhe se kuptojm fare për shembull, po duhet kalojnë vite ndoshta. Vetëm kur shikon vetëm pas syrrave. Mundrës se do ishte, wow, mundrës se do isha, do ishe bër skencë stare, po pra po. Jo speaker radiofonike. <laughs> Absolutisht. Ne thjesht i lexojmë kështu si papagall. <laughs> Mirë, ne duhet largohemi. Ky ishte klubi më i mëngjesit dhe për këtë të hënë urojmë të gjithëve javë të mbar të inj lutur me vazhdimsinë e programacionit në Klube Fem Radioqomtare. Ndërkone do të rritakoemi për sëri nesër, nesër. është e martë 26 shkurt, shkurtin do t'a lëmë brapa Shkurt ishte i shkurtër Shkurt ishte i shkurtër Shkurt ishte i shkurtër Po, kështu i bia, Ashtu e drejt, bia. si po i këmë për sëri këj vitë pa u kuptuar oh. hmm. Kjo shpreja dypike, i jo gjionë në fakt Ehm... Um, Në njëri tjetri do t'i japim ditët më të bukura, ky është qëllimi ynë dhe e dini nëse dikush ju pyet se pse jeni kaq të lumtur dhe me energji pozitive që në pikë të mungjesit, përgjigjja është një dhe e vetme dhe ajo është klubi i mungjesit.